اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشكر الله سبحانه وتعالى ناكم سلييا في بيشة yake bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mara nyingine tena tukiendelea na risala yetu ya ahadithus siyam ahkam wa adab kilichotungwa na mwanachuoni Abdullah bin Salih Al-Fauzan Allah na leo kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Taala insha Allah tumefika katika mlango wa kumi al-fasl ath-thani ashara ambao kwamba ndiyo mlango alio aliyokamilisha aliyo naye muwe mwanachuoni katika hicho kitabu chake hicho risala yake ya Ahadithu siyam ahkamu wa no na ikiwa na hadithine na inshaallah kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala tutaweza kuzisoma hizo hadithi na kuziangalia hizo hadithi na inshaallah ndio tutakuwa kukamil, wenye kukamilisha hiki kitabu Anasema muallifu hafizahullah alhadithul al awwal qali fasluthani ashara ma baada ramadhan mlango wa 10 na 2 ukizungumzia yale ambayo kwamba Yanafanyika ama yatafanyika baada ya ramadhani yale ambayo kwamba yatakuwa baada ya ramadhan alhadithu alawalu Hadithi ya kwanza alhadithu alawalu hadithi ya kwanza ya kwanza fadlu siyamisitti min shawwal Fawmulu Suyamish sitti min shawal hadithi ya kwanza inazungumzia fadila ya kufunga siku sita katika mwezi wa shawal na tunapozungumzia mwezi wa Shawwal tunakusudia mwezi ambayo kwamba utakuja inshaallah baada mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambayo kwamba unafuatilia baada ya mwezi wa Ramadhani na kuna fadhila ya kukuna siku sita ambayo kwamba inafungwa ndani na ina vile tabo bainika katika hii hadithi نز... أن أن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله رسول عليه وسلم قال فويتن ذا ا يوم لغ حديثه الاول صام الدهر يا يفunga سيكهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه Hadithi hii imepokelewa na Abi Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu Allah Subhanahu wa Ta'ala muridhia anasema kuwa hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam qala msema man saama ramadhana atakaifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani thumma atba'ahu sitan kisha baada kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akafatiliza siku sita min Shawal katika, katika mwezi wa Shawal akafunga siku sita katika mwezi wa Shawal faka ma sama ad-dahra kullah yake na thawu yake ataandikiwa ni kama mtu aliyofunga mwaka mzima Mansama ramadhana mtume Muhammad saw sallam anasema yule atakayefunga mwezi mtukufu wa ramadhan thumma atba'ahu sitta kisha baada kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani akafatiliza siku sita means Shawali katika mwezi mtukufu katika mwezi wa shawali ambayo kwamba mwezi unafatiliza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani fa ka'anna ma kulla ni kama amefunga mwaka mzima thawabu yake ni kama yule aliyofunga mwaka mzima hadithi hii imepokelewa na imamu Muslim Tukiangalia hiyo hadithi kwa kika hii hadithi ni dalili ya kuonesha kuna fadhila ya mtu mwenye kufunga siku sita miongoni mwa siku za mwezi wa Shawwal mwezi wa kumi, yani mwezi wa, mwezi wa kumi wa mwezi wa baada ya Ramadhani atakayefunga siku sita baada ya kufunga mwezi wa Ramadhani basi kuna hizo siku sita ambazo kwamba katika, katika mwezi wa Shawwal kuna fadhila kubwa sana na muradi ya Eh, maksud ya qawli Allah subhanahu wa ta'ala ay eh, qawli Rasul sallallahu alaihi katika hadith fa ka'anna masama kulla maana yake vile tumzumuza ni kama mwaka mzima ay eh sana kamila funga kwake ni kama amefunga mwaka mzima na fadhila hii wanachuoni walikaa kuibainisha na kwani imepokelewa kwa imamu an-Nasa'i Imam nasai anapokea kuwa kubainisha kivipi huyu ataandikiwa thawabu ya kuwa baada ye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha katika mwezi unaofatilia wa akafunga siku sita anapata thawabu ya mwaka mzima inapokelewa kutoka kwa nasa'i anasema ja'alallahu alhasanata bi'asharati amthaliha fashahrun bi'asharati ashhur wa siyamu sittati ayyamin ba'da alfitri tamamus sana Ja'al Allahu al-hasanata bi'ashrati amthaliha kama vile katika hadithi iliyotangulia mtu akifanya mema Allah Subhanahu wa ta'ala mema moja analipa analipa kumi. kwa hivyo Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia kila mja anapofanya mema moja anahesabiwa ni kumi ikikuwa e kila mema moja anafanya anahesabiwa kwa kumi mfano kila kwa siku thalathini anapofanya ana ana mema moja ni siku kumi ni siku kumi kwa mwezi akifanya mema yani akifunga mwezi, mtu, mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni kama amefunga amejaliwa ni kama mtu ambaye kwamba amefunga mwe, miezi, miezi kumi. ikikuwa katika kila mema moja ni, ni, ni anaandikiwa kumi basi itakuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani akikuwa amefunga ni kama amefunga miezi kumi. wasiyam sitati ayami ba'da alfitr sana. kisha siku sita ambayo kwamba kila siku itakuwa ni thawabu ya siku kumi akifuatilia siku sita itakuwa ni miezi miili ikikamilisha miezi kumi na mbili miezi kumi itakuwa miezi kumi na mbili itakuwa ni kama mtu amefunga mwaka mzima kwa hiyo anajaribu kubaini, anabainisha kuwa maana ya kaanna kaanna ma, kula ni kama mefunga mwaka mzima nayo ni Ramadhani nayo ni mtu akifanya thawabu Anaandikia kila thawabu anapofanya anaandikiwa thawabu kumi. na kwa hivyo mwezi mmoja wa Ramadhani itakuwa ni kama amefunga miezi kumi. na siku sita za Shawali na miezi miwili kwa sababu kila siku ni siku kumi kwa fadhila itakuwa sasa ili imekamilika mwaka mzima na hii kauli inapatikana katika amepokea Imam nasai fi al-Kubra hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Thawban sahaba Thawban radiyallahu anhu kubainishia hiyo na tukiangalia hiyo pia naye ni ya Allah subhana wa ta'ala kubwa sana kwa waja wake kwa kuwa anawapatia thawabu ya kufunga ya mwaka mzima bila kuonesha mashaka ya mtu kufunga mwaka mzima mtu amejawa Allah subhana wa ta'ala anafunga mwaka mzima lakini Allah subhana wa ta'ala haonei ajampa ajamlazimisha afunge mwaka mzima lakini amempa fadhila ya hiyo thawabu ya mwaka mzima naye ndio hikma ya Allah subhana wa ta'ala kufanya kuwa kufunga kwake siku sita ikamilishe kama vile muallif anasema ndio kamilishe nini ikamilishe hizo U, u, u, u, mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao itakuwa miezi kumi na hiyo siku sita itakuwa ni fadhila ya kuwa kama amefunga mwaka mzima wallahu wa alam kwa hivyo ni nini na mpasa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kinyiki mja wa, ta, wa Allah subhanahu wa ta'ala ajitahidi aweze kufunga hizo siku sita baada kufunga mwezi wa Ramadhani ili aweze kufadhili akufu, yaani kupata faida na kupata fadhila kubwa sana kutoka katika hii fadhila ambayo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi alitutajia kwenye hadithi yani ni fadhila ya kufunga, kupata thawabu ya kufunga mwaka mzima na awe katika miongoni mwa alama apate alama katika miongoni mwa wala walamba kwamba itakuwa ni wenye kukubaliwa na taa baada kufanya hiyo anafanya hii nyingine ili apate nini apate thawabu sababu ya kuwa akimaliza saumu ramadhan kisha akajitahidi kufunga siku siku sita inaonesha kuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba anatamani zaidi kupata fadhila nyingi kwa, kwa Allah subhanahu ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ili kuweza kufanya mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha kumpitia bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alaihi bila kuonesha uzito katika hiyo kwa hivyo anakuwa ni miongoni mwa wale ambao ambao kwamba amepata ile fadhila Na pia tukiangalia katika matunda ya yule ambaye kwamba anaifunga sunna kwa siamu sita kufunga ya sita ya shawal ni kufunga ya sunna ambaye kwamba sio lazima na katika miongoni mwa thimaru an-nafl yani miongoni mwa matunda ya kufunga sunna ni kama miongoni mwa matunda ambaye kwamba utapata katika kufanya ibada zingine za kisunna kwa sababu fadila sunna ibada ya sunna ina fadila yake yule ambaye kama anafanya faradhi ambayo kama ni wajibu kisha kaja akafanya ibada ya sunna kama miongoni yake kufunga siku sita kuna fadhila zake ambayo kwamba fadhila miongoni mwa fadila yake kubwa sana Mbali la kupata thawabu annahu yajburu ma asa an fi ada'il fardh min naqsin au taksir inakuwa ina, yani inakuwa ni kama mahali ambapo kwamba amekosea kosea, kosea mja katika kufanya ibada yake ya faraidh ima ana upungufu fulani basi inaziba inaziba hizo upungufu yani kama kuna upunguvu fulani katika saumu yake basi inaziba huo upungufu yani ibada yote ambayo kama anafanya ya sunna inaziba upunguvu ambayo kwamba, asuna, ambayo kwamba ilipa, ilipatikana katika zile ibada ya wajibu hasa kwa mfano wake kama mfano naposwali sunna za swala kwa hizo sunna zitakuwa zinaziba upungufu ambayo kwamba ulikuwa nayo katika ibada ya faradhi sala za faradhi pia katika saumu itakuwa hiyo pia saumu sita inaziba upungufu ambayo kwamba inapatikana katika hiyo saumu ya farai ndivyo na, na Muhammad, rasul sallallahu alaihi wasallam alivyosema tukiangalia katika hadithi ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu swala aliposema Kala Rabu tabaraka wataala ta'ala atasema Allah subhanahu wa katika hadithu al-Qudus Allah subhanahu wa atasema Unzuru halli abdii min tatawuin Baada munja kuleto kwa Allah subhanahu wa na kuna mapungufu katika ibadazake za faraith Zafari, zafari, zalazima Allah subhanahu wa ta'ala atawambia malaika ebu mangalieni mjawangu Kweli kuna ibada za sunna mbaa mezifanya wataangalia fa fayuk, biha man taqasa min za hizo ibada sunna ambayo kwamba amezifanya amezi swali basi ndio zitakuwa zinaziba mapengo ambayo kwamba anapatikana yamepatikana katika dini katika ibada zake za fadila thumma yakuna sa'ir amalihi kadhalika na amali yake yote ambayo kwamba amefanya itakuwa wanarudi kwa mfano wake kiangaliwa ibada zake za sunna zinakuwa zinakuwa zinaziba mapengo ambayo kwamba yalipatikana katika ibada zake za faraili za lazima na hii hadithi imepokelewa na imamu Tirmidhi na hadithi ndefu, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu na hadithi nyingine hadithi hadithi al-Hasan hadithi ambayo kwamba imekubalika ni mfano pia kama mfano pia saumu ya nafli muta fungo ya sunna ambayo kama miongoni yake mfunga, mfunga kufunga ya kufunga siku sita ya inampandisha mja katika daraja kwa kukurubia Allah subhana wa ta'ala na kupata mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake kwa kuwa kwa nini kwa kuwa yeye amependa kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anampandisha daraja anampenda zaidi kama vile inapatikana katika hadithul qudus hadithul qudus ambao kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ma taqarraba ilayya 'abdi bi afdali ma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi bin hatta ni hadithi ndefu na katika hadithi ambayo kwa imepokelewa na Bukhari hadithi yake juzi ya hadithi Allah Subhanahu wa ta'ala anasema ma taqarraba, ma taqarraba abdi bafdal mimma aftaradtu alayh kurubia mjawangu kwa zai, kwa ubora zaidi vile kwa kwa jambo kwamba kwa, Allah Subhanahu wa ta'ala amemjalia ni wajibu yana amefanya hiyo jambo la wajibu Allah Subhanahu wa ta'ala anamlipa zaidi na nampa mema zaidi Amemuamrisha swala aniswali na kurubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuzali hizo swala, amaaamrisha s au anafunga kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nakurubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Kutokamana na mafaradhi ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemlazimishia, kwa hivyo yeye anakuwa anapata mema zaidi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kiziidi kusema katika hadithi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Hata, hata endelea mja akizidi kunakuribia akizidi kunakuribia Allah Subhanahu wa ta'ala akisema akizidi kwa kufanya ibada zake za sunna ili ya kukuribia kumkuribia Allah Subhanahu wa ta'ala hata mpaka Allah Subhanahu wa ta'ala atampenda yani akiendelea kufanya ibada zake za sunna kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa kumkuribia Allah Subhanahu wa atakuwa mwenye kupenda kumpenda nani hadithi ndefu Kwa hivyo bora zaidi kwa mja wa Allah subhana wa Taala hizo siku sita ambayo kwamba yani katika hizo siku sita ambayo kwamba ambaye e, kwamba Mtume Muhammad صلى الله anasema ukifunga Ramadhani kisha ukafatiliza. hizo siku sita ni kama umefunga umefunga, umefunga umefunga umefunga umefunga mwaka mzima Swali linakuja je Hili funga la sita hili itakuwa linafuatilizo kama Ramadhani sababu Ramadhani tunafuatiliza kuanzia tarehe moja yani Ramadhani ya kwanza paka Ramadhani ya mwisho 29 au 30 na kufunga hii sita kufunga hii sita itabidi ifatilizo tu baada ya idi Eid ya kwanza ya pili ya tatu paka sita au ni masiku katika miongoni mwasiku za za Shawal katikati huko ama mwisho mwisho huko ama unaweza kufunga siku moja kisha kuja kufunga siku ya tatu huko au atenda kuja kufunga tarehe nyingine katika huko yani bila kufatiliza. muallim rahimahu allah anamaanisha katika hiyo masala anasema wal afdalu an takuna hadhi al ayamu mutatabi'a ni bora zaidi ni bora na sababu ya gani. sababu gani imekuwa ame, ameonelea ni bora ni bora mtu atakapofunga hizi siku sita zio ni siku ambazo kwamba zinafatiliza. yani ukiaanza leo kesho kesho kutwa mpaka ukamilishe siku sita ni bora lakini sio lazima ni bora zaidi wayajuzu tafriquha athna' ash lakini unaweza kufunga ukifarikisha leo unaweza kusema hii wiki hii siku moja ama siku mbili wiki inayokuja nafunga siku tena mbili yani ukifarikisha Ama nafunga leo kesho sifungi kisha ya siku mbili nafunga siku tatu sifungi Inajuzu nafungi. lakini ni bora zaidi uwe ni nini Huwe unafunga kwa kama vile napokewa katika subul salam kitabu cha Imam Sanaani sharh ya bulughul Marami anasema katika hicho kitabu anasema Waalamu anna ajira sawmiha yahsul limanswamaha samaha au mutawaliatan najueni kuwa ujira atakayefunga thawabu ya yule atakayefunga hizo siku sita atazipata sawa amejezifunga siku tafauti tafauti leo amefunga kesha kafungua kesho kutana afunga kesho kutwa nyingine anafungua yani bora katika ipatikane katika mwezi wa Shawal hajafunga kwa pamoja au amefuatiliza siku sita kwa pamoja vile amefuatiliza Ramadhani bado hiyo ujura ataipata hiyo thawabu ataipata wa man samaha aqibil eid na yule atakayefunga baada ya swala e baada, baada sisi ku baada watu kuswali swala eid siku zinafuatilia kafunga au fi athna'i shahr Ahu ile ambaye kwamba ameamua kuja kufunga katikati ya katikati ya mwezi huo akasema nitafutaanza kufunga tarehe 15 nitaanza kufunga tarehe 10 wote atapata hiyo thawabu walakin muallifa anasema walakin siamu habada al fihi miziya ala tafriqa min wujuh lakini yule ambaye anafunga naefuatiliza baada ya idi. yani ameswali idi, amekula idi, alafu baada ya eid sababu siku ya eid sio siku ya kufunga ata alf baada siku nafuatilia shaingia katika mwanzo wa Shawal hiyo siku nafuatilia kaanza kuifunga yana kaifunga kafuatilia kafuatiliza moja kwa moja kuna, kuna utafauti ambayo kwamba unaweza huyo mtu anaweza kuwa na sifa kwamba anakuwa kwa na hizo sifa kuliko yule ambayo kwamba hafuatilizi yule ambaye anakuwa atakuja kufunga tarehe 15 huko ama anafunga siku moja siku nyingine hafungi tafauti ya huyo mtu atakayefuatiliza baada na kufunga hizo siku sita ni kwa hizi njia. Ya kwanza anna fi dhalika musar'atan ila fi'l fi alkhair. Ameonesha kuwa yeye anafanya haraka sana kutafuta khairi. Amefanya haraka, yana anafanya haraka kutafuta khairi. Na ni jambo ambalo kwa ni pendekeza katika Uislamu. Pili anna al tabiha biha dalilun ala raghbati fi siami wa sami minhu. Na kufanya haraka kwake kufatiliza tu mmoja kwa moja baada bada bada bada bada salatu bada idi siku inayofuatiliza kufanya kwake hivi inaonesha kuwa anapenda kufunga na wala sio mtu ambaye kwamba yani mwenye kuame, anakata tamaa wakati kufunga ye amependa kufunga thalith ya tatu li alla ya'rida ya lahu ma yamna'uhu min siyam ila akharaha ili sija kamtokelezea jambo baba kama kumfanya akashindwa kufunga kwa kuchelewesha kwa sababu kuna wengine wanachelewesha mpaka baada ya kukujukuta amefunga siku chini ya siku ngapi siku sita, kamba, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabi'an faida nyingine ambayo inapatikana kwa huyo mtu anna siama sitti baada ramadhana karratibatu ma alfariida fatakuwa baadaha wallahu wa a'lam kwa kuwa Mtu ambaye kwamba atafadhiliza hizo siku sita baada ya Ramadhani anakuwa mfano wa mtu ambaye kwamba anafunga sunna za swala za faradhi. Sunna za faradhi zinakuwa baada yake Allah wallahu aalam. Wa na yule mtu ambaye kwamba ama swali litakuja. Kuna mtu ambaye kwamba na tunapozumzia, tumezumzia saumu hiyo katika saumu katika sita shawal somo hili ni katika sita cha Shawwal na tumesema e, tumebainisha kuwa kuifunga kwa kufatiliza ni bora zaidi lakini sio lazima unaweza kufunga siku, ukafungua siku, ukafunga siku na muallifu ametubainishia fadhila ya mtu ambaye atafuatiliza baada ya Eid akafunga na pia unaweza kufunga hata katikati ya mwezi huko hiyo ni amri kwako sababu kuwa 6 min, min Shawwal Mtume Muhammad saw anasema thumma atba au kisha akafuata akafatiliza siku sita katika mwezi wa shawali kwa sababu siku sita, siku yoyote sita katika mwezi wa Shawal Ila kufatiliza ni bora zaidi sababu inaonesha yaani huyo mja kutokamana na fadhila ambazo kwamba tumezitaja hapo mwanzo ama yule mtu ambaye kwamba labda yeye alivunja saumu yake katika mchana wa mwezi wa mtukufu wa Ramadhani amevunja amevunja saumu yake katika mwezi mtukufu mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu miongoni mwa sababu za udhuri za kisheria na yeye akataka kufatiliza kupata hiyo fadhila ambayo kwamba mtu akiwa amefunga mwezi wa Ramadhani na akafatiliza siku sita na akafatiliza siku sita akafatiliza hizo siku sita ni kama amefunga mwaka mzima je itambidi aanze na hizo somo za sunna ama halipe mwezi zile siku ambazo kwamba amevunja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo yule ambayo kwamba ana yule mtu kwamba ana baadhi za siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hajafunga hajafunga basi ni bora kwake ni bora kwake aanze na hizo siku aanze na hizo siku zakada siku za nini siku za kulipa ambayo kwamba ajaalipa labda ana siku tatu hajafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani alikuwa mgonjwa na he anaataka kupata hizo fadhila za siku sita je atafunga siku sita kwanza za Shawali ndio ramadhan, ya zilipe ama itambidi ama yeye atalipa kwanza yafunge itambidi bora kwake yeye halipe nini halipe kwanza hizo qadha isusu kwamba kwamba azifunga kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi anasema man saama ramadhana yule atakayefunga mwezi mtukufu wa ramadhani thumma kisha atba'ahu sita min shawwal kisha akafatiliza siku sita katika shawwal yule atakayefunga ramadhani ambaye kwamba inabadisha wazi kuwa yeye amenii amefunga mwezi mtukufu wa ramadhani kisha baada kukabilisha mwezi mtukufu wa ramadhani akafatiliza sita kwa hivyo hapo inaonekana na kikuwa yeye hajakamilisha siku mwezi mtukufu wa Ramadhani akiwa hajakamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani yamefunga siku 27 ama 25 anazo baadhi za siku 5 au siku 4 au siku 3 huyu bado hajaingia katika hukumu ya Oman saoma Ramadhan fala yasduqu alayhi anahu sama Ramadhan hayoanishi kuwa yeye amem, amem, amefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan paka halipe hiyo deni akishalipa hiyo deni basi nje itaonekana swama ramadhana ameshafunga mmoja tukufa ramadhana sasa nje nini itakuwa kwake sasa anafanya nini alipe hizo siku sita Aa, yani ndio hizo siku sita kwa hivi ni bora kwake alipe kwanza hiyo kadhaa hizo siku ambapo kwamba hajazifunga sawa sawa ni au wanawake kwa udhuru katika udhuru ya kisheria kisha baadaye nje hajafunge hizo siku sababu rasul sallallahu alaihi alisema atakayefunga siku ngapi siku sita na kwa sababu gani kwa sababu musara'atu ila ada'il wajib wa bara'atu dhimma matluba min kulli munkallaf kila wakati ambayo kwamba musara'ata ila ila ila ada ilu wajibu, ilu kwa kuharakisha kukamilisha kukamil, kutekeleza wajibu ambayo kwamba yuko juu yako naye ni kama mfano yule ambaye kwamba anaenda kulipa siku zake zile sita Wabaraatu bara'atu dhimma na kufanya yani baraa tu dhimma anamaanisha yani jambo ambalo kwamba liko kwenye shingo lako kuhakikisha kulitoa na mtu kama ku, kukamilisha kutoa hiyo deni ni kitu ambacho kwamba inapaswa kwa kila mtu ambaye mkallaf kukamilisha kutimkeleza wajibu na kuhakikisha nafsi ya mtu kikubaria yani kukamilisha kile wajibu ambaye kwa, kwa shingo yake ni farida kwa sababu gani kwa sababu yeye yeye ni mutalabu fi qadaa saum yake sheria kulipa hiyo siku ni lazima kwake na kisheria kufunga kufunga hizo siku sita kwa kwa hizu, hizu siku ni sunna kwake kwa kulipa hizo siku ambaye kwamba ni wajibu hizo kulipa hizo siku kwamba kwa ni wajibu ndio bora kwake zaidi alipe hizo siku wajibu sababu hiyo siku kwamba hizo siku kwamba kwa kwake kwa sababu ya ni kwamba kwa kwa lazima kwake ama kwake kwa na pia rasul sallallahu katika hadith alisema manswama. Ramadhana yule atakayefunga Ramadhana na kama hajafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wote baadaja kamilishae ndio kisha atakuja kufunga sawum. Hiyo ambayo kwamba ina lakini kuna baadhi ya ulama eh ahlul kwamba walisema eh, taban, hiyo ambayo kwamba ina na hiyo ya wengi wa ulama kwamba hata kuna baadhi ya ulama wanazunguzia kuwa ni hapo ni bora zaidi bali ni wajibu kwa kwanza alipe deni yake sababu hiyo ni wajibu hiyo hiyo hiyo ya wajibu kisha ndio baadaye aje kufunga tatawu na hiyo kwanza ndio bora zaidi kwa muislamu afanye nini afunge hivyo tabani kuna baadhi ambayo kwamba wamejizuhusha wame kikuwa anaakika ana, kuwa anaweza kufunga anaweza kupata hizo siku hizo siku zingine anaweza kuzipata hizo siku zingine afunge lakini hiyo ndio kauli ambayo kwamba ina nguvu zaidi Naye ni kwa mfano mtu akakuja akafunga siku sita. Akisema nimefunga siku sita kabla ya kukamilisha deni yangu. Basi ajue saumu yake ni makubul, itakuwa itakubalika lakini hajue deni ya lazima ya wajibu ambayo kwamba ni qadha iko juu yake. Hiyo ni deni ambayo kwamba akikuwa, ataiwacha na uwezo na kifo kimempata basi atajua mbele ya Allah subhana wa taala ataulizwa hiyo kuliko ile saumu ya sita. Akikuwa amefunga anasema ndio funga yako ni sawa lakini ujue kadhaa iko shingo yako ndio basi kauli ambayo kwa nguvu vile tumesema mwanzo ni kauli ya mtu kufunga kulipa kwanza hizo siku kishaja aje funge alafu katika hiyo hadithi vile muallifu anasema adhahir min qawlay yani katika kauli mbili kuna maneno mawili yani mapokezi mawili yanapokewa katika wanachuoni kuwa mtu mfano ika ika nani sababu kuna kuna swali linakuja je mtu mfano alikuwa na nia kufunga au mwezi, mwezi wa au mwezi wa Shawal kupata hiyo fadhila apate hiyo fadhila kisha mwezi wa Shawal ikampita kuna kauli mbili ambayo kwamba kuna wale ambayo kwamba anasema hatafunga ikikuwa ni dharura mmempita ni paka akashindwa kufunga kuna kauli ambayo kwamba anasema hatafunga na kauli ambayo kwamba yenye nguvu ni, ni kauli ambayo kwamba yenye nguvu inasema kuwa hawezi kulipa hiyo mfano mwezi wa Shawali kapita kaingia katika mwezi mwingine ambao kwa kwamba wanafuatilia je dhulqaada mfano kaingia je atalipa katika siku, atafunga hizo katika katika dhahiri hawezi kuzilipa sababu gani sababu mtumu Muhammad swalla allah alipotaja hiyo saumu alitaja alinasibisha na mwezi mtukufu alim, alim, alim, alinasibisha na mwezi wa Shawwal na hii fadila yake haipatikani ila kwa mtu ambaye kwamba atakaye kuwa amefunga hizo siku sita katika mwezi wa shawal kwa sababu ya gani kwa sababu ingekuwa kama kuna fadila ya hiyo funga inapatikana kwa mwezi nyingine ambaye kwamba haikukua ya Shawwal labda mwezi wa Dhulqa'dah basi mtume huyo huyo sala mageibainisha siku 6 katika mwezi wa Shawali na Dhulkaada au mwezi mwingine basi atakuwa amepata fadhila lakini mtume huyo huyo alinasibisha faumu hiyo kwa nini kwa saumu ya 6 min kwa hivyo saumu yamebaki katika saumu ya 6 Shawali wala hahitaji yeye kuja kulipa na inasemekana kuna kauli nyingine inasemekana kuwa huyo mja akipatikana na udhuri kama ugonjwa au haidi au nifas au na mengineayo miongoni mwa udhura ambao kwamba kwa sababu hii udhur imejaribu kumemchelewesha alikuwa na nia kufunga hizo siku sita imemchelewesha ime mpaka akapita huu mwezi wa Shawal ukampita kwa hivyo anaweza insha Allah anaweza kujitahidi afunge katika mwezi mwingine sababu alikuwa na hiyo kuja kulipa na hiyo kauli pia ni kauli ambayo kwa maana na nguvu yake sababu hata mtume Muhammad sallallahu katika hadithi tuliyotangulia alifanya itikaf alifanya itikafu katika Shawal na inakuwa kwa mtu ambaye kwamba you aredhi baala hadhal yani yeye ni mtu ambaye kwamba yeye ni mtu kama sifa ya kuwa yeye ufunga funga ya Shawwal lakini Allah Subhanahu wa ta'ala mtihani ambayo kwamba labda ugonjwa kamfanya mpaka akakosee fadhila kwa hivyo kuna baadhi ya ulama ambao kwamba wametoa fatwa katika hiyo kama mtu kama huyo so saumu yake kama hiyo atakubaliwa kuja kuilipa baada ya Shawwal lakini al na dhahir kwa dhahiri katika hadithi ya rasul sallam hizo hizi siku sita unaifunga katika mwezi wa shawal sawa sawa imefunga kwa kufatiliza, baada kuzifatiliza kwa moja kwa moja baada au kazifunga katikati ya huo shawal au kafunga siku zingine na siku zingine na katika mwezi wa shawal baadaye watapatai hii lakini ni bora zaidi kuzifunga kwa kufuatiliza na kufanya kwa haraka kwa kuzifunga kwa sababu utakuwa katika fadhila ya wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaa sifu kuwa wafanye haraka katika nini katika kutafuta fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na khair. Alhadith athani al hadithi ya pili alistiqamatu ba'da ramadan. Hadithi inaonyesha kuwa mtu awe na istiqama, abaki katika hali yake, ka kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutokumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, awe katika njia ambayo kwamba njia kisawa sawa. sawa pasipo kuwa katika njia ya ya potezi kwa hivyo ay na istiqama katika nini katika taa ya Allah subhana wa taala bila kupinda kutoka katika njia ambayo kwamba sio kisawa sawa kwa hivyo ndakusudia baada ya Ramadhan wao ulikuwa ni mtu ambayo na mcha Allah subhana wa taala katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ukawa mtu wa ibada ubaki na hii istiqama yako wala usiiwe mtu wa kuja kuacha hiyo ibada baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio kusudia muallif katika قد هذا الحديث الثاني حديثه ينمي عن سفيان بن عبد الله عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك قال صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم حديثي مفوكله انا سفيان Mtoto radhi radiyallahu anhu radiyallahu nasema, ya, Allah, nilisema, e, ya Allah subhanahu wa ta'ala muendea anasema Kultu ya Rasulullah nilisema mtume wa Allah qulli fi al-islam nifundishe jambo katika uislamu au niambia katika islamu neno ambalo kwamba kwa la as'alu anhu ahadan ghayraka siwezi kuja kumnuuliza mtu mwingine kunifundisha kunifundisha ile jambo nieleze jambo katika uislamu ambalo kama nikishikamana nalo sitahitaji tena mtu mwingine kuja kunifundisha hilo jambo قال صلى الله عليه وسلم اكسمت منتوم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم انا اسمع قل امنت بالله ثم استقم قل كما آمنت بالله من المؤمنين الله سبحانه وتعالى ثم استقم ثم استقم معناه الاستقام هنا معناه ثم استقم استقم على طاعتك بفعل المامور واجتناب المحظور uwe na istiqama katika taa yako kwa kufanya amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuachana na makataza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nae ni kwa njia kufuata as-sulooku eh suluubunazamatus sulooku tariqul njia ambayo kwamba njia ambayo kwamba iko mustaqim njia ambayo kwamba njia ambayo kwamba ndio njia, njia, njia kisawa kabisa hiyo ndio na istikama. kwa hivyo hii hadithi tukiangalia na hii hadithi imepokelewa na uh, muslim tukiangalia hadithi tunakuta mja iko dalili kuwa mja wa Allah subhana wa ta'ala anaamurisha baada ya kumwamini Allah subhana wa ta'ala abaki katika hiyo istikama yake asiye mtu akigeogeo leo yuko katika kumuabudu Allah subhana wa ta'ala kesho yake anatoka leo kwa kwa Mwaabudu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kishaka ya ametoka yani anakuwa ni mtu ambaye kwamba hajasahimama haiko katika dini ya sawa sawa mara ameshika hiyo mara amepinda ametoka katika njia ambayo kwamba njia ya haki kwa hivyo sifa ya Muislamu wa haki au ana istiqama katika dini yake awe ni mtu wa kushika haki kila mara na sio mwenye kuacha haki na awe ni mtu ambaye kwamba yuko amba na batil asifate batil mfano kwa hivyo mtu mfano na hiyo hadithi muallifu kuileta hapo kuwa mtu mfano katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameishi maisha ya rama, katika Ramadhani. Na mchana wake na usi, mchana wake ameujaza ame kufunga kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Usiku wake ni usiku anafanya usiku ameamkia ibada kumswali tarawe, tahajud. akazoesha nafsi yake katika nini katika kufanya jambo laheri. Kwa hivyo kwake juu yake baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ao aendelee nae mulazama ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe katika daamu hiyo maisha yake maadamu ameingia katika hiyo hali hiyo nyuma maisha yake hivyo hivyo ni mtu mwenye kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala na kutotoka katika maanisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na owe anafuata njia ya Allah subhanahu wa ta'ala njia ya kisawa sawa aweachane na njia ambayo kwamba sio njia ya kisawa sawa hiyo ndio hali ya mje ambaye kwamba anatakana owe mustaqim katika katika katika katika, katika ibada yake kwa sababu mfano katika mwezi mtukufu katika wale ambao kwamba wanaweza kuwa eh, wana, wanafanya ibada yao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake kisha baada ya mwezi wa Ramadhani wanawacha wanarudi katika hali yao tujue fa inna rabbash shuhur wahid mola wa miezi miezi moja iliyobakia ni huyo huyo ndio mola ambao kwamba ni mola ambao kwamba mola wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hivyo Allah huyo huyo Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu yeye ndio anaona waja wake na anashuhudia waja wake katika vile mnafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani na miezi ambayo kwamba ambayo kwamba baada ya Ramadhani miezi iliyobakia kwa hivyo Allah ndio huyo na na atakaraa katika wakati wote kwa kwamba ametuamuruisha Na istiqama ya Muislamu baada ya Ramadhani Mtu ambaye kwamba atadumu baada ya Ramadhani akadumu katika taa ya Allah subhana wa Ta'ala kwa kufata maamrisho ya Allah subhana wa Ta'ala na na makatazo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na maneno ambayo maneno ama vitendo vyake hiyo ni dalili kubwa sana ya kuonesha kuwa huyo mja amefaidika na mwezi mtukufu wa Ramadhani Akikuwa baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani amebaki katika hali hali tu vile katika mwezi mtukufu wa Ramadhani amebaki katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufata maamurisho yake na kuachana na makatazo yake Allah subhana wa Ta'ala dalili wazi ya kuonekana kuonyesha kuwa huyu mtu amefaidika kutokamana na hiyo mwezi mtukufu wa na pia kuonesha kuwa huyu mtu kweli alikuwa, alikuwa na ragba fi ta'ati Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa na pupa na matamanio kwa kutaka kuonyesha kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na hiyo ndio has anwani na alama ya kuonesha kuwa huyu mtu huyu mja amali zake zimekubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na pia alama ya kuonesha kuwa huyu ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu amebaka katika hiyo hali tofauti na mtu ambaye kwamba mwezi wa mtukufu wa Ramadhani ndio amekuwa mstari mbele kwa kufanya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala baada mwezi mtukufu wa ramadhani anarudi katika hali yake ile bila shaka hayionishi kuwa huyo analama ya kuwa saumu yake amekubaliwa au kuwa Allah, Allah subshanahu wa ta'ala na amali, mu'min, amali ya mu'min haishi ya haiishi kwa kutoka mwezi mtukufu wa ramadhani au kuingia, au kuingia mwezi mwingine mfano amali yake sio kufanya wema yake like sio wa mkati mwezi mtukufu wa ramadhani umeingia ndio umeingia katika wema na baada mwezi mtukufu wa ramadhani imetoka basi amerudi katika hali yake Iyo sio dalili ya mu'min hiyo sio sifa ya mu'min sifa ya muumini ni mtu kubaki katika hali yake ya kuta'a Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Subh ana ta anasema katika kitabu chake kitukufu uh, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin muabudu wako mpaka kifo kitakokupata muabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka wakati kifo kitachokupata itakupata ita yani paka utakapofariki kwa hivyo hakuna ibada kusema ni wakati fulani ndio msimu wa ibada basi ni baki katika ibada baada wakati mwezi, mwezi mwingine narudi katika hali yangu la umuabudu allah subhanahu wa taala mpaka utakapoingia kaburini kwa hivyo mfano ikiisha uh, ikiisha mfano akimalizika mwezi, uh, uh, mwezi mtukufu wa ramadhani kama mfano alikuwa kiswali qiam na kana swali basi ajue mwaka mzima katika mwaka katika miezi iliyobakia katika mwaka baada kuna ibada kwa haka ambayo inatakana afanye kuna ibada ambayo kwa namna afanye kama kuswali kama kutoa kuswali na yaani kuswali na kama ametoa zakatul fitri katika mwezi mtukufu wa ramadhani baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani ajue pia katika miezi mingine iliyobaki kuna kuna zakamba ambao kwamba zaka ni wajibu kwake kwa yule ambaye kama ana uwezo kwa, kwa kutoa zakatu maal au kutoa sadaqa ambaye kwamba sadaqa min sadaqatin katika mwaka mzima na pia kama alikuwa anasoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ajue pia baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani baada anatakana asome Qur'ani na kuizingatia Kurani. na kufanya amal khair katika kila zama kila wakati hiyo ndio fadhila ambayo kwamba amba amba Allah Subhanahu wa taala huwa weka kwa waja wake ambayo kwamba wa in sha Allah subhanahu wa ta'ala kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala na wanapata khairati nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili nja abaki adumu katika nashat abaki katika nashat almal nashat alita'ati Allah subhanahu wa ta'ala wa mulazama li khidmati Allah subhanahu wa ta'ala unabaki katika hali ya kuwa mchangamfu katika taw Subhanahu wa ta'ala yani kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala Anasema muallifu hafidhahullah anasema wa mimma yusafu yu alayhi anna ba'd an-nas yata'abbaduna fi Ramadan b'anwa'i ataa'at Kinyakuhuzunisha sana kinachohuzunisha sana baadhi ya watu baadhi ya watu wanabudu Allah Subhanahu wa ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadan na za ibada wanafanya katika mwezi wa Ramadan mfano wanahifadhi kuziswali swala tano katika wakati yake katika msikiti. Wanasoma Qur'ani sana. Wanatoa sadaka katika mali yao sana. Lakini mwezi wa Ramadhani ukimalizika tu, mwezi wa Ramadhani ukienda, watu wanarudi katika hali yao wanaanza kuwa wavivu katika kutii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizo ibada zawazifanye. Wanakuwa hata wakati mwingine wanakuwa wamewacha wajibatu. Mfano kama salatul jamaa hahudhurii salatu jamaa katika wajibu ulumum ama hasa mfano utakuta kabisa salatul fajr hahudhurii kabisa na Ukakuta tena wengine wakarudi katika hali ya kufanya itrikabul muharramat wakaanza kuanza kufanya mambo ambayo kwamba Allah mfano mingone mambo hiyo mfano kulala katika wakati wa wakati wa swala wala ajihimize kuswali ku, ku, ku, ku, ku, tena swala ameziwacha ame wengine amerudi katika hali ya kuingia katika alatulahu watarb yani amerudi katika mambo za upuzi mambo za muziki mambo za yani mambo ambazo kwamba zimekuwa kinyume cha mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala pombe kwenda makilabu na mengineyo na wengine wanakuwa yani neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amepatia basi neema Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kuitumia katika kumuasi Allah subhana wa ta'ala kwa hivyo hawa wanakuwa wanavunja yale walijenga walijenga amali yao jema katika kufanya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani baadaye wanavunja hiyo wanavunja mema ambayo kwamba waliofanya na ila hadhab ya kwamba na waliofunga wanaivunja kabisa nayo ilikuwa kwa, kwa katika katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na iyo dalili ikipatikana kwa mmoja kama huyo ni dalili ambayo kwamba dalili mbaya sana ni alama sana alama kubwa sana ya kasara tunoomba Allah subhanahu wa ta'ala nasalullah asalama as wa as na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe nae na tupatie nini Uweni, atuweke kwenye amani na kuthibitika katika dini yake sababu hiyo ni sifa mbaya sana nje ambayo kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anajitahidi katika ibada katika nini baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiisha anarudi katika hali yake hali ya usharati hali ya kunywa pombe hali ya ya wizi na wengineyo ambayo kwamba ajui ha ana hakika kama mwezi ya mtukufu wa Ramadhani mwingine utampata. Wbali wengine wanaenda kukufa katika maasi zao fali yadh billahi akififuliwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala atasema nini? Atasema nini? Kwani Allah Subhanahu wa ta'ala alimuamurisha ibada tofauti tofauti na ibada limwaabudu Allah Subhanahu wa ta'ala kwa msimu hali nyingine akawa amesahau vile tunavyoona baadhi ya watu wanawacha ulevi, Wanawacha uizi, Wanawacha uzinzi na wanaacha mambo tofauti tofauti wanarudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala siku ya mozo mtukufu wa ramadhani baada ya wa ramadhani kuondoka basi anarudi katika hali yake vile alivyo kuwa kabla ya hapo faali yad billahi na ima al asf shadid nikitu jambo amekwamba linahuzunisha zaidi. mfano watu kama hao muallif nasema, anasema minna misla ha ulaa yaatabiruna at-taubata wal iqlaa anil maasi amra watu kama hao wanadhani kuwa kutubia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujari, kwe, ku kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuachana na maasi kumtubia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuacha maasi wanadhani ni amri wa muda tu na hiyo tauba tu inafungamana na, na mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake mwezi mtukufu wa Ramadhani kienda intaha binti hai inaisha na vile mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama mfano wao wamewacha madhambi zao sio kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala waliwacha kwa sababu ya Ramadhani hofa min ramadan tisio hofu min allah subhanahu wa ta'ala kudhalika khofu min ramadan min ramadan wa mfaja sarabu allah subhanahu wa ta'ala la ya'rifuna allah illa fi ramadan ubayagan yani sifa sana kwa watu kwamba hawasiokuwa namjua allah subhanahu wa ta'ala kujua kwa allah subhanahu wa ta'ala wanajua allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi ramadhani wengine katika baada mwaka inapita mzima ndio anakuja kuingia msikiti na nanga msikitini kama mgeni. Ibaada yenyewe hajui ataswali vipi, hajui tahara atafanya vipi. Hata wakati mwingine anajidai anaifanya ibada vile tunavyoona baadhi wanafanya ibada lakini ibada yao ina mapungufu makubwa sana sababu ni mtu amekaa mwaka mzima. Yeye na yule ambaye kwamba siokuwa muislamu hakuna hakuna tofauti. Yeye hajui tahara juu swala ameshazisahau anarudi kisha baada ya ramadhani tena anarudi katika hali yao uh, hali yake vile alivyo kwa hakika hii ni sifa mbaya sana kwa watu ambao kwamba wasiomjua Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa katika mwezi mtukufu wa ramadhani bali inaonyesha kuwa خوفياء وسيو الله سبحانه وتعالى خوفياء ونيهو mwenzi tu mtukufu wa ramadhani nasalullah asalama wa thabata tukamaana na hiyo Allah subhanahu wa ta'ala to push and to come out na ni khatari sana kwa umja sababu kifo kikiimpata baa kabla au baada au mwenzi sijui utasema nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikia Allah subhanahu amempatia muda amepaka akapata huo mwezi mtukufu wa Ramadhani na akamsaidia akampatia neema ya Allah subhanahu ta'ala akampatia neema kubwa mpaka akaweza kujitahidi akafanya ibada katika uo mwezi mtukufu wa Ramadhani kuweza kumhimidi Allah subhanahu ta'ala na kumshukuru Allah subhana ta'ala ta hiyo, hiyo ni taufiki kubwa sana Inabaki nje abaki katika hiyo ibada na abaki kum, kumcha Allah katika siku Allah Subhanahu wa kikuwezesha umefika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukawa ni mwenye kumcha Allah Subhanahu wa ibada Mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia wangapi ambao kwamba waliokuwa na wewe wakafariki hawakuweza kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Basi iwe ni iwe toba yako ni toba tunasuhha, toba kweli kweli Allah subhana wa ta Ta'ala, Wachana na kila mabaya ambayo kwamba ulikuwa ukiyafanya. Sababu huna hakika na una garantia, ba, kama utaweza kufika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bali hata una garantie kuwa kisho yake kama utakuwa uko hai. Na ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza anatu katika kitabu chake kitukufu anasema walitukmilul idda walutakabbirulla ala ma hadakum wal'alakum tashkurun ili tuweze tukamilisha hizo siku za Ramadhani ambapo kwamba inaonekana ni siku chache tu kisha baadaye tumtukuze tum, tum, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ile ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuongoza ili tuweze kupata kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala Nikushukuru baada ya kukuweka katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ubaki katika taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka mauti utakapokipata. Na yule ambaye kwamba tamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kufunga baada yake na kafanya ka, zuzu ambayo ambaye kwamba zitakuja baadaka kafunga na amali saliha akatimiza wajibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kama swala na fara, fara'id kama zaka na hajj na menginee bila shaka Hiyo ni neema kubwa sana ya kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala amempatia tawfik na huyo mtu akafanya nini na maasi baada yake ni neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala. kwamba tunaona mtu aliyatakasa lo anisaalatil jamaa Nakua kuwa mvivu kuhudhuria swala ya, ya jamaa na kuingia kwenye maasi na kutokufanya mema baada ya Ramadhan bila shaka vile tumezungumzia mwanzo hiyo ni kuonesha kuwa mtu amebadilisha neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala kufran na Allah subhanahu wa ta'ala an yasmala tukmila al'iddata wa li tukabbiru Allah 'ala ma hadakum la'allakum wa la'allakum tashkurun ili baada kukamilisha mwezi mtukufu wa ramadhani tumtukuze Allah subhanahu wa ta'ala na tubaki katika hali yetu ili tuweze kuwa miongoni wa wakushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru wamefanya hiyo yote inakuwa ni mtu ambaye kwamba amebalisha nema ya Allah Subhanahu wa ta'ala iwe na amefanya mwenye kufanya hiyo bila shaka yuko katika hatari kubwa sana mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala na muallif rahimahullah anasema kuwa njia nzuri kwa muislamu ule muislamu wa ki haki wa kiukweli kweli sifa yake ni kuwa anyamhida rabbahu wayashkuruhu ala ni'matis siyam walqiyam. Huwe ni mtu ambaye kwamba anamshukuru anamhimidi Allah subana ta'ala na kumshukuru kutokana na neema ya kuwa Allah subana ta'ala ameweza kumwezesha yeye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka atakapokuwa mwenye kumaliza. Na pia Allah subana ta'ala kuweza kusimama sala za tarawe na sala za kiamu l-laili kupata hizo fadila. Kwa hivyo mtu kama huyo hali yake iwe baada ya ramadhani bila shaka anatarajiwa hali yake iwe ni hali nzuri sana kama kabla ya ramadhani kabla ramadhani kama alikuwa na hali mbaya alikuwa mlevi mzinzi mwizi sifa hizo mbaya mbaya kwamba sheria za Kiislamu zimepinga kisha ramadhani kambaadilisha akawa mzuri basi anatarajiwa mtu kama huyo kuonesha kuwa toba yake na ibada yake amekubalika iwe hiyo ramadhani imembadilisha amebaki katika hali ambayo kwamba hali ambayo kama ni hali ya kutaa kutii Allah Subhanahu wa ta'ala. sasa ni mtu ambaye kwamba yuko haraka sana akisikia haya ala salat amekimbia kwenye kutekeleza wajibu Allah wa Allah Subhanahu wa ta'ala kumtekeleza kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sababu kukimbilia kwa taa ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kutaka khair ya Allah Subhanahu wa ta'ala na kukimbilia wajibu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama haya ala salat nakimbia kwenye kuswali na kutekeleza wajibati zote za Allah Subhanahu wa Ta'ala inaonyesha anna ramadhana kana lahu kanat lahu madrasatan tayyibatan fi hayati kuwa mwezi mtukufu wa ilikuwa ni madrasa kwake ani ilikuwa ni shule kwake ambayo kwaimekuwa me nzuri kwake katika maisha yake kwa hivyo iwe ni hiyo ni madrasa ambayo kwamba inambadilisha kutoka katika ha... yule ambaye kwamba ilikuwa mzuri aabaki katika uzuri yake mpaka baada ya na yule ambaye kwamba alikuwa mbaya katika sifa zote mbaya baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hiyo Ramadhani hiyo ni madrasa ya kutoka katika hali katika hiyo hali mbaya katika hali nzuri hiyo ndio kwamba ina tarajiwa kwa huyo kwa sababu hana guarantee baada hiyo kama anaweza kupata mwezi mwingine mtukufu wa Ramadhani Na naogope Allah subhana wa ta'ala sababu akirudi katika hali yake ile ambayo kwamba yake yule aliyokuwa wenda kawa Allah subhanahu wa ta'ala na akawa hajakubali ya saumu yake na akawa saumu yake sio yenye kubalika sababu inaweza kuwa yeye ibada yake amefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu inna Allah yataqabbalu min almuttaqin Allah subhanahu wa ta'ala kama vile atavyokutukujia kwenye aya Allah subhanahu wa ta'ala anakubalia anaku wale wachaji Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wewe ukikua umefanya ibada yako ukikua umefanya ibada yako kwa umefanya ibada yako kwa ramadhani kisha katika mwezi mtiba baada ya mwezi wa ramadhani ukatarudi katika hali yako ya maasi wewe siyo katika sifa ya mutakini na allah subhanahu wa taala anakubalia amali za wale ambao wenye kumcha allah subhanahu wa taala kwa hivyo atakayekua na hiyo sifa ana kunyadhaari ya kuwa saumu yake na ramadhani yake isipokubali isikubaliwe atakuwa ni kama wale ambao kama mtume hosa sala anasema saumu yao itakuwa tu walijizuia njaa na walijuzuia chakula na kutokunywa maji. Haya amejuzuia njaa na kiu. Tikiona sifa ya salafu salih wema waliyotutangulia kaani yajitahidu na fi itimami amali wa ikmalihi wa Walikuwa anajitahidi sana sifa yao kuweza kukamilisha amali ya yaani kukamilisha kutimiza amali ya khiri na kuikamilisha na kuifanya vyema zaidi. Itqani kuifanya vyema zaidi kisha baada dhalika wanajitahidi sana wanajitahidi sana kukuwa hii amali yao Allah subhanahu wa ta'ala yaweze kukubali yani wanaorudi katika Allah subhanahu wa ta'ala kummoja, kummoja ili kujitahidi ili amali yao iwe imekubaliwa na wanaogopa wasijakao katika sifa ambayo kwamba amali zao zinarejeosha sababu wengine wanaweza kuwa wamefanya kheri na sababu siku ya kiyama utakapofanya amali yako kwamba kwamba kwa sababu ya siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amali itarejeshwa hata kama umefanya iyo amali vipi kwa hivyo safa salafu salih walikuwa kijitahidi kufanya amali nzuri katika sifa nzuri kisha wanajitahidi sana ku Allah subhanahu wa ta'ala akubalia amali yao Isijekawa amali yao miongoni mwa amali ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina nani inarejeshwa na inapokelewa kutoka kwa ali radhiyallahu anu anasema كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل الم تسمعوا الله سبحانه وتعالى يقول انما يتقبل الله من المتقين ان بوكلاء وك علي رضي الله عنه كيوسيه كيسمع كونوا لقبول العمل كونوا كاتكوكباليا كوكباليا عمل اشد اهتماما منكم بالعمل يعني مو بعده كفني عمل الخير muu mnajita mna kubwa sana kwa kutaka nini amali ikubaliwe baada ya kufanya amali muu sana yani, ni kama mtu kifanya jambo nzuri kila mara anajitahidi nitakubaliwa au mtakuni kujaribu kuku, kukuwa na nehma zaidi kubadilio kwa hivyo mkuwe na sifa baada kufanya amali Muna sifa zaidi na hima kubwa sana kwa kuwa amali yenu yenye kubaliwe Hajea amkusikia alam tasma u... Allahu Azza wa Jalla يقول ji ham jamsikia Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema Inama ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin kwa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakubali amali vitendo vya wale aliokuwa wana sifa ya kumcha Mungu au Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo baada ya amali Mubaki katika hiyo hali na mujitahidi mujita sana muwe na himma kubwa sana je amali yetu imekubaliwa sababu tu turje kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala anakubali amali ya wale wenye kufanya jambo kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mtu ambaye kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani umefunga umefunga labda umefunga baadaye ukawaacha baadaye mwezi mtukufu wa Ramadhani na kurudi katika hali yako We bila shaka huko katika sifa ya, ya wale wacha, wacha Mungu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amali ya wale ambayo kwamba anakubali ni amali ya wachaji wacha Mungu ان ابيك اللي <سؤال> هو الله عنها قالت عائشه نساء سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه الله عنها علم لي الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه والذين يعطون ما والذين يعطون ما اتوا قالت عائشه عائشه كما أقوم الذين اقوم اناملذا مطما محمد صلى الله عليه وسلم هي ايه نزومزيه الذين يشربون الخمر ويسرقون جاي ايه نزومزيه ولايماييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي wa na wa natawa sadaqa wa hum yakhawafuna alla tuqbala minhum nahaliakuwa hao, hao wanaogopa kakubaliwa amali zao ulaika alladhina yusari'una fi alkhayratihim lahasabiqon au ndio anaji e am, Aisha mtumwa kuhonsa sallama kimwambia bi Aisha la hiyo aya inakusudia ni wale ambayo kwamba wanafungwa wanafungwa saumu yao na waswali wana, wanatoa zaka lakini baada wanaogopa e, wana, wanaogopa alla tukbal minhum Kuhasi, wana, wana wanafanya zahiri, wanagopa, mema zaidi lakini wanaogopa labda wasijawakapata mema zao nini zizakubaliwa kwa hivyo ulaikal ladhina yusariuna fil khairatihum lahasabiqun hawo ndio ambao kwa manajitahidi na katika kutafuta khair kila moja uko mbele najitahidi kupata hiyo khair kwa hiyo nakuwa wanafunga bali na kuwa wanafunga wana, wanafanya wanaswali wana wanatoa wana, wana sadaqa bado lakini wana hofu je amali inakubaliwa ama haijakubaliwa kwa hivyo kila mara wako nae kubwa sana kutaka kujua amali yao ama haijakubaliwa ndio mtume muhammad sallallahu alaihi hawa alimfasiria hao ndio katika hiyo aya wal ladhina yuutuna maata wa qulubu muajila wanatoa zakat wanatoa sadaqa lakini wakifanya meme bali lakini roho yawe inapiga je tutakubaliwa na allah subhanahu ama tutakubaliwa na allah subhanahu aka sema hiyo haya yanayokusudia wala ikusudi wale wabaya ambao kwamba wenye kunya pombe na wenye kuiba Mualifu muallifu ana sema fal hadharu al intikasa ba'da al hidaya kwa hiyo anatuhadharisha anahadharisha sana wale ambao kwamba baada umesharejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala umefanya ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala ashakupatie hidaya kisho unatoka kwenye hidayah Ama urudi katika hali, hali ya wijaj baada al ulikuwa na istiqama katika ya Allah subhanahu wa ta'ala kufuata maamrisho yake na kuachana na makartaza yake basi urudi katika hali ya kupinda ya wijaj kwa kombo. wallahu wallahu wallahu wallahu bilmudaawamati ala amali sadiq Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yikona Yaani upenda sana na uko pamoja na wale ambao kwamba anadumu katika hali ya kuwa kufanya jambo khiri Yaani wale ambayo kwamba wanabaki katika jamboheri, waliistimrar ala fi alkhairat wa sa'ala Allah ta'ala hasan alkhatimah. Wala ma kwamba wanabaki katika kufanya mambo khiri na wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala daima awape musha umema Hao ndio Allah subhanahu wa ta'ala yuko na wao. Kwa hiyo tujiepushe na wale ambayo kwamba baada Allah subhanahu wa ta'ala kuwapatia hidayah tena wanarudi katika kupinda kwa wanaurudi katika njia ambayo kwamba sio ya kisaa ama wale ambao walikuwa katika Allah wa na katika Allah Subhanahu wa Ta'ala kufuata amri zake na kuachana na katazo yake kisha tena wanarudi katika tarika ya lawaj kwamba ya kombo kwamba ya, ya kisaa kwani Allah, tuwe Allah wa Ta'ala anapenda waja wake wenye kudumu katika amali ya, amali ya khairi, na kuendelea na ya amali ya khairi, na daima wao yanaomba Allah wa Ta'ala kuweza kuwapatia husnul khatimah yani kifo ambaye kwamba wae katika kifo ya hali ya kuwa wako katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala al hadithu athalith fi kadai ramadhan al hadithu athalith fi qada'i ramadhan i hadithi inazumzia mtu ambaye kwamba atakuwa na siku ambazo kwamba katika mwezi mtukufu wa Ramadan ajazifunga katika udhuru miongoni adhari ambayo kwamba ina kisheria imemruhusu wale katika mwezi mtukufu wa kisha atabaki na hizo siku kufunga hukumu yake ni vipi au inafaa mtu vi atalipa vipi Ana Aisha radhiallahu anha kalat Aisha radhiya Allah subhanahu wa ta'ala amesema kana yakunu alayya as min Ramadan nilikuwa anakuwa na saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani fama astati'u an aqdih illa fi sha'ban yana likuwa anakuwa na saumu ambayo kwamba ya kulipa ba ya mwezi mtukufu wa Ramadhani amevunja mwezi mtukufu wa Ramadhan. kwa udhuru ya kisheria kisha inambidi alipe hiyo somu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini anasema fama astati'u an aq aqdih illa fi sha'ban nakuwa siwezi kulipa hiyo somu mpaka kufikia tena mwezi wa Shawaban yani kuwa Ramadhani imekurubia famasati anqudiy illa fi Shaaban hal huwa hawezi kulipa sawm isipokuwa katika Shaaban rawahu al-Bukhari wa Muslim hadithi imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim tukiona katika hii hadithi ni dalili ya kuwa yule ya kwamba tukiona katika hii hadithi inatufundisha yule ya kwamba atakao amevunja saumu yake katika mwezi mtukufu ya Ramadhani kutokana na udhri udhara kisheria kama mfano alikuwa mgonjwa au alikuwa safarini au ni mwanamke alikuwa mepato, na amepata na damu ya haili e, damu ya hedhi au damu ya nifas damu ya uzazi au mwingine maudhuri ambayo kwa kweli inakubalika udhara kisheria basi dalili hii hadithi inaonesha kuwa anna alehi al Basi basi juyaaki yafanya nini halipe hizo siku baada ya mwezi mtukufu wa ramadhani na pia tunaifahamu katika hii hadithi annahu la yajibul qada alal fawri kulipa hizo siku hailazimishi ya kulipa tu kwa haraka mfano leo idi kesho yake basi lipa hiyo siku ndio tunafahamu katika hadithi e, kulipa siku kulazimu lipe katika kafaulu bal wujubu ala tarakh bal dalilana sa ya kwamba inakuja hapo naweza ku, kulipa yani kwa kuchelewa kwa hivyo na juzu kwa ile mtu ambaye kwamba ana siku katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani aajazifunga anaweza kuziakhirisha mpaka atashaban karimu na mwezi mtukufu wa ramadhani nyingine nayo kuja sababu gani kutokana na kitendo ambacho kwamba Aisha radhiyallahu anha alifanya khsaba yaliikuwa na chelewesha wakati mwingine kuja kulipa paka shaban na walau kana taakhiru ghairu jaiz lakini mba, mbali na hivyo kuchelewesha mba, ata kama kuchelewesha ikawa sio jambo ambalo kwamba nyakupendea Ku, ingekuwa kuchelewesha sio jambo la kupendeza ingekuwa kushelewesha kuchelewesha paka sio jambo la kuch, li, li, li, kupendeza basi la mafaa alatu radhiallahu anha Aisha angefanya hivyo wadhaba taali yani ingekuwa sio jambo kwamba kwamba angekuwa anafanya na kawa ni yani kawaida yake anafanya hivi sababu gani sababu dhahir ambapo tunafahamu katika kat hadithi ya Aisha ambaye anasema tunafahamu kuwa itla'u an al sallallahu alaihi ala dalika kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi alikuwa analitambua hiyo anatambua kuwa Aisha sababu Aisha alikuwa mkake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umu Aisha al alikuwa akilipa katika mpaka Shaaban iliku ilikuwa tunatambua ilikuwa Aisha anafanya hivyo na mtume Muhammad sallallahu alikuwa kitambua Lakin mbali na hivyo mubadara bilqadaa aula min at kuarakisha kwa kulipa hizo siku za ambayo kwamba zimekupita kufunga kuziarekisha ni bora zaidi kuliko kuchelewesha sababu gani sababu dhahiri tukiona katika kitendo cha Aisha Allahu anha ilikuwa ni itharu mubadara alikuwa natamani kulipa kwa haraka sana haythu kwani ami'tadhara ametoa udhri kwa kuonesha nini kwa kutahiri kadhaa kwa kuwa yeye alikuwa hawezi anasema la astati' Fama ma akisema kuwa yeye alikuwa hawezi Walau maana kuwa angekuwa ana, anaweza la akharathu ila shaaban ningekuwa kama alikuwa naweza angeweza kuichelewesha mpaka mwezi wa shaaban kwa hivyo inaonesha kuwa kulipa mbali kuonesha na juzu kucheleweka kufuatana na hadithi ambayo kwamba tunasoma kwa Aisha na kuonesha kuwa Mtume huyo hasa bila shaka alikuwa kijua hayo ila kulipa kwa haraka kwa harakisha kwa kulipa ni bora zaidi kwa sababu kuwa Aisha mwenye lafzi ya hadithi na dhahiri ya hadithi inaonesha kuwa alikuwa famasta kulikuwa kuna jambo ambalo kwa mzemuzia alikuwa anataka kufunga kulipa mapema lakini kuna jambo lilikuwa linamzuia kwa sababu gani pia kwa sababu al-mubadara fiha musara'atu liibra'i al-dhimma Mtu ambaye ukikuwa na saumu ya kulipo kaharakisha kwa kulipa hiyo saumu inakuwa tayari unatoa ile wajibu ambayo kwamba nimeshika katika liko kwenye shingo lako ile wajibu baba kwao nasuhuliatu ya ujubu hiyo saumu qada inakuwa imetoka kwenye nini kwenye shingo na pia inaonesha kuwa wewe uko katika hati hati katika dini yani mtu ambaye kwamba iko karibu na nini Yaani ni kitu ambacho kwamba inaonesha ndio kitu ambacho kwamba muoneo wa dini ambayo kwamba inaona kwa sababu mtu awee arakisha kufanya nini kufanya jambo la khairi awe ni mtu mwenye kuharakisha kufanya jambo la khairi Kwani sababu gani wakati mwingine mtu anaweza kusahau hasa ukawa umefunga labda na uh, siku chache sana labda mtu amekula siku 2 3 Ramadhani anaweza ku, baada ya Ramadhani anaweza kujisahau akasema atakuja kulipa baadaye akajikuta amejisahau kabisa Kwa hivyo na kenye kuonesha na kufanya haraka kwa kulipa somo wa Ramadhan inaingia katika hiyo dalili ambayo kwamba kwa amba umumu kauli Allah tabaarak wa taala kwamba kwa imekuja wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha 'ardu as-samawati 'ardu ardu, ardu as wal ardu Allah subhanahu wa ta'ala akitu, akitu, akitu kuwa tuwe ni wenye kufanya haraka kuenda kumomba Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka khairu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili Allah Subhanahu wa Ta'ala atatupa janna yake pepo yake ambayo kwamba upana wake ni upana wa mbingu na ardhi eh ambayo kwa wachaji Mungu kwa hivyo inaonesha kuwa kufanya hiyo inaingia katika hiyo umomo kuwa kufanya mambo ya khairu ni bora zaidi wa harakisha kulikamilisha kuli, naye miongoni mkulipa saumu hiyo somo ambayo kwamba mtalikuwa naye na pia katika kauli lahi tabarak wa ta'ala ulaika yusari'una fi alkhairatu hum laha sabiqun amba kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema hao ndio wanashindana katika khairi na yani kila aujio katika miongoni wake sawa na ambayo wako mbele mbele katika kim, kushindana katika khairi. Kwa hivyo kikuwa na saumu yako ya qadha uwe ni mtu ambaye kwamba unafanya haraka sana kufanya nini? Ku, kuilipa hiyo ku, kuilipa hiyo siku. Hiyo ndio bora ambayo kwamba inashikamana namba 5 na dini na kuwa bara'atul dhimmati katika nafsi yako na unaongea katika sifa ya kuwa wale ambaye kwamba amesifuo kwa kufanya haraka katika kutekeleza Saumu e, kutekeleza ibada ya waje Mbali inakuwa inaruhusiwa kuchelewesha paka baadaye. Na pia tunafahamu katika hii hadithi e, pia sio lazima katika kulipa hiyo saumu lazima ifue tatabu. Mfano kama una siku tatu nifunge ninapolipa leo kesho kesho kutwa. Ninaweza kulipa leo nikakaa tena siku nyingine Nikalipa pili tena nikakaa nikalipa tena siku nyingine Niambapo kama tunafahamu katika hadithi unaweza kulipa ila eh, hakuna lazima bado unaweza kulipa ukitaka uh, unaweza kufanya kulipa mutatabi'an au mufarrakan kulipa kwa safari moja au unaweza ukilipa uh, kwa kufatiriza safari moja au unalipa uh, siku tafauti tofauti kwa sababu Allah subhanahu ta'ala alisema katika kitabu chake kitukufu katika aya tulizotanguliza kule famankan minkum maridan au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar yule ambaye kwamba e, atakayekuwa mgonjwa katika atakayekuwa miongoni mwa mgonjwa au yuko safarini basi azilipe hizo siku katika, katika, katika siku ambaye kwamba zitakayokuja yani baada azihisabu azilipe baada siku ya mwezi mtukufa wa Ramadhani Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema katika tafsir la ba la ba, ba aina shida kwake, yufarra kufarikisha nini Kufarikisha, yani kufunga hiyo siku anaweza kufunga siku tafauti, tafauti sio lazima afatilize kwa siku kwa pamoja anaweza kufunga leo kesho kesho yakuta tena kafunga hivyo hivyo sio lazima ku kufuatilisha ibn abbas vile anavyofasiri na hiyo ndio inafahamika katika aya hiyo aya ijabainisha kuwa e, faidatun ayami ukra ayuni tatabu bal tatabu sio wajibu bal afdal afdal kufadna tatabu ila muadize ee hizo saumu kama unaweza lakini sio wajibu na labda ta, e, tatabu ambayo kama imebaki tu wajib ilikuwa ni katika saumu ya nini ambayo kwamba ilikuwa katika homae wa Ramadhani ilikuwa ni sababu ilikuwa imekuja kufunga homae mtukufu wa Ramadhani peke yake ndio mradi kwamba kufunga na ama baada ya kufunga, baada ya nani baada ya kufungua ba, baada ya kukuwa, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kulipa haikuwa itatabu. Kwa hivyo mtu asiye akasema kiasi asli hizo saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ilikuwa ni tabaa ilikuwa inafuatana. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ilikuwa inafuatana. Kwa hivyo tunachukua hiyo kiasi katika hiyo tunaweka katika hukulu kulipa pia natakana ifuatane hivi bila. Allahir wala e, mame fasiri miongoni mwake tunapata tafsiri ya Abbas na pia aya dhahiri unasha faidatun min ayamin ukharun Unalipa katika siku zingine zinazokuja na azabanisha kuwa kuf, Kulipa hiyo lazima hiwe nilipa kulipa ya, kufatiliza ndio tunasema katika aya iliposema faidatun min ayamin ukhar haijakuwa shara aya haikusurutisha kuwa tatabu haikusurutisha nini Kufatiliza hizo siku kwa sababu hiyo idda ina ina inaweza kuingia ndani maana mbili inaweza kuingia ndani maana ya kukua umfuatilize hizo siomu inaweza kuingia ndani maana ya nini mfunge siku yani msifuatilize unaweza kufunga siku moja siku moja ukafungua siku moja mpaka utakapokamilisha hiyo sababu hiyo nyewe inafuatika inafahamika ina katika maana ya idda idda inaza kuwa hey, a wa mutafarrikan fi katika hiyo siomu ndipo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika kitabu chake kitukufu baada kuendeleza aya akasema yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah subhanahu wa ta'ala ana watakia khairi Allah wa ta'ala wepesi wala hatakii uzito na wakati wepesi ndio mlipe katika siku hapo kwamba kwa kwa kwa sio vile mtakaweza kuzi, kuzilipa na kama vile tulivyotangulia sababu ya tatabu kuna wengine ambao kwamba kwa kwa kwa kwa kwa kwa wanaona tatabu ulipe tatabu Ulipe kwa lakini kauli sahihi ni kulipa kulipa kukulipa, kulipa yani unaweza kulipa tata, kwa pamoja kufatiliza ama unaweza kulipa kwa kuto kufatiliza na hiyo ndio lakini kwa mtu mwenye kutaka, kutaka kulipa kwa kufatiliza ni bora zaidi kwa sababu kwa yeye takuwa ametoka kuruju min khilaf sababu kuna wale ambao kwamba amelazimisha kuwa hizo kadhaa saumu iwe tatabu ngawa dhahiri katika nasu hakuna tatabu wale walifanya katika qiyas wakaona kuwa maadama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ilikuwa ni mwezi siku ambapo kwamba zinafatana zinafatana kufunga hizo siku pia katika, katika kulizilipa lazima uzilipe kwa kufuatana lakini aya imekuja dhahiri kuonyesha kuwa sio sio kufuatana na ile amri ambayo kwamba ilikuja kufatana ilikuwa ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wala hawezi kuifanya qiyas katika hiyo maana nasri imebainisha na ijmaa ulama umebainisha kuwa Yani ulama wamebainisha kuwa iko unajuhulisha tatabu wala tatabu lakini kwa mmoja atafanya tatabu yani mwenye kufatiliza hizo siku kwa yani kufuatiliza bila kukata katikati huyo mtu itakuwa ni bora zaidi akifanya hivyo atakuwa ametoka katika khilafu sababu kuna khilafu ya je mtu ambaye kwamba analipa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani baada ya Ramadhani itambidi afatiliza hizo siku ama asifuatilize hizo siku kauli ambayo kwamba kuna kauli ambayo kwamba baada ya maneno ambayo kwamba nguvu ni anaruhusiwa kufatiliza na anaruhusiwa kutokufuatiliza na kuna wale ambao kwamba ni lazima afatiliza lakini wa, kwa wale mtu ambao kwamba atafuatiliza itakuwa ni bora kwake zaidi siyo lazima lakini itakuwa kwake bora zaidi atakuwa umetoka katika khilafu ya baina yao kauli mbili ambayo kwamba siyo lazima kufuatiliza na ile kauli ambayo kwamba inasema ni lazima kufatiliza, na sababu pia mtu Haki pia kwamba kwamba itakuwa kwake bora kufuatiliza itakuwa ni uchangamfu kwa mwenye kufunga wakataba kwamba analipa hizo somo hizo kwa kwa kufatiliza, anakuwa mchangamfu lakini sana sana akikuwa anafunga kwa kutofuatiliza na wakati mwingine inakuwa ni uvivu kwake kama especially kama hizo siku ziko nyingi kama labda ana karibu siku 15, 15 nini inaoza kuwa ni shida kwake kuzilipa kikuwa, atakuwa analipa siku moja siku mbili siku moja siku mbili na pia kulipa kwake kukulipa kwake hizo somo ambazo kwamba amezifunga amezivunja katika kutokana na uzuri ya kisheria katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kulipa kwake hizo somo anaweza kulipa miezi yote iliyobaki anaruhusiwa kuzilipa hizo miezi yote zilizobaki isipokuwa katika katika siku zaidi siku zaidi mbili idi siku za idi ya idi id fitri idi ya baada ya ramadhan na id ul adha idi ya kuchinja na pia ayamu tashrik ayamu tashrik ni zile siku tatu zinazofatilia baada ya ya idi ya, ya, ya kuchinja hizo ndio siku peke yake hawezi akafunga kwa sababu hizo siku imepo, imepokea kuna hadithi ambayo kwamba ilipoke, ilipokea kukataza hizo kwani napokea kwa Umar Radhiallahu anhu anasema hadhani umani anasema hizo siku zaidi mbili ankusudia idi ndogo idi ile ile ya fitri ya baada ya Ramadhani na Eid ya ya, ya, ya ya kuchinja Eid adha anasema hizo hizo mbili ni Eid siku mbili hizo kwamba naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansuyamiha siyamihim Rasul sallallahu alaihi amekataza kufunga katika hizo siku naye mtume Umar anasema yawmu fitrikum siku ambayo kwamba kwa mna munavunja mnakamilisha muna, muna saumu yenu yani somo ya mwezi wa Ramadhani means ya mikum wal na siku akhir nasukupi taakuluna fihi min nuski kum siku kwamba mnakula munachinja e, yani nyama mnakula yani maana yake mtu anaweza kwa na hadithi e, una, unaweza kulipa hizo siku zote Sipokuwa siku, siku za idi ispokuwa so, siku zaidi jo huweze kulipa kwa sababu hadithi imekuja hizo siku hazifai kufunga na pia na kauli ya Aisha radhiyallahu anha anasema na ibn Umar radhiyallahu an Aisha Aisha ibn Umar radhiyallahu an wanasema lam yurakhis fi ayyam at-tashrik ayi sunna illa liman lam yajid al-hadi hadithi ambayo kwamba inapokelewa na Bukhari Aisha na e, ibn Umar wanasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi hakupajaruhusu watu kufunga katika ayamu tashrik siku ya tashrik siku ya tashrik ni baada ya idi kubwa ama tunasema idul adha idi ya kuchinja ambayo ni tarehe kumi kisha siku zambazo za kama zinafatiliza tatu 10 kumi, ambayo tatu, naini, siku kumi na siku ambazo kama tatu naye ni siku Kumi na tatu katika mwezi wa dhulhijja Hizi ni mwingiliano siku ambayo kwamba pia mtume huyo sallam alikataza kwa hiyo mtu atakayelipa saumu yake ramadhana na ruhusiwa kulipa katika miezi yote ambayo kwamba zilizobakia zipokuwa ya ramadhana zipokuwa hizo siku, siku ambayo kwamba hadithi ilitaja nazo ni siku za ni siku za ni siku za za, za idi na siku tatu siku za zaidi za idi idi idi idil adha na idul fitr na pia hiyo idi na hizi siku tatu ambayo kwamba tarehe mbili 12 tatu katika taree ya dhul hijja baada illa liman ya, lam yajid al hadiya katika hadithi mtume ibn umar na aisha anasema mtume hossama anasema illa liman lam yajid hadiya yule mtu ambaye yu kwamba labda alikuwa katika yule mtu ambaye kwamba alikuwa katika ibada yake ya, ya haji Haju tamattu anafanya haji anafanya umra katika mwezi wa haji sababu yeye anatakana achinje a akikosa kuchinja anaruhusiwa kufunga na kufunga kwake anaruhusiwa kufunga pia hii ayamu tashiriki. lakini kwa mtu ambaye kwamba asiokuwa katika hiyo sifa harusiwi. kwa hivyo mtu anaki, akilipa saumu yake katika siku zote anaruhusiwa kulipa saumu isipokuwa eh, isipo hizo siku ambazo kwamba zimetajwa hapo kwa hadith na pia kwa sababu kuna kauli masala je inapasa kulipa saum katika, katika kulipa hizo saumu zake hizo saumu fungo zake ambazo kwamba analipa je inapaswa afunge katika Azilipe katika mwezi wa dhulhijja kwa sababu sasa hizi tuko katika mwezi mtukufu wa ramadhan baada ya tafatiliwa shawwal kisha tafatiliwa dhulqaada na dhulhijja dhulhijja ni mwezi ambao kwamba ni mwezi ambao kwa kwamba inapatikana takaka tarehe inapatikana idul adha je ina huyo mtu kama ana saumu yake ajalipa Itamurusu katika mwezi wa dhulhijja ambaye kwamba ni mwezi wa 12 katika e, katika kalenda ya Kiislamu je itaweza itaitamlipa ita, ataweza itam, kulipa hapo kuna khilafu hapa lakini kauli ambayo kwamba kuna tofauti katika wanachuoni chuoni ambayo kwamba wengine wanaona hapana lakini Kaule ambayo neno ambayo kwamba ina nguvu vile mu'alifu ameibainishia hapo kuwa arajih ni katika kauli mbili ya ahli alilm wa kauli aljumhur wengi wanachuoni wanasema anafanya nini ana yajuzu qadaa fi anaweza kulipa katika siku injo wengi wanachuoni wanasema hivyo sababu gani kwa sababu siku katika mwezi huu wa inaingia katika neno yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa min ayamin ukar. Basi mlipe katika siku, kumi, eh, katika siku na siku zizobakia pia huu mwezi mwezi wa dhulhijja inaingia ndani yake mwezi wa dhulhijja inaingia katika hizo siku zilizobakia Isipokuwa tuzile siku kwamba hadithi libainisha siku ya Idi e, siku ya Idi mbili na siku tatu katika baada ya Idi ya kuchinja lakini hii zingine wapasanaweza kulipa maana kanaweza kulipa katika siku zote hii isipokuwa imekuja khilafu jeu Dhul Hijja anaweza kulipa ama asilipe kuna wengine wanaona hawezi lakini kaule yenye nguvu kwa neno yenye nguvu kuwa yeye analipa kwa sababu kuwa kufuatana na aya e, fa'idatu min ayamin ukhra haijakuja kuwa haijapatikana kwa takyidi kuonesha wakati ya kuja ikubainisha uh, ni wakati fulani peke yake bal ayatu amma fi jamii alawakati inakuja kulipa wakati wote unaweza kulipa wala yakhruju min umumi illa ma akhrajahu dalil naam ikiikuja lafzi kuja am, am haiwezi kutoka katika umum haiwezi kutoka katika ikijumla kijumwisha haiwezi kutoka katika kujumisha kwake ila isipokuwa iwe kuna dalili na hakuna dalili na dalili ambayo tunapata hapo ime, ambayo imetoka katika hii imezumzia tu siku mbili zaidi na siku ambayo kwamba hizo kwa hivyo yeye anaweza kufunga hizo siku anaweza kulipa hizo siku ama masala ya kukuwa mtu ambaye kwamba anafunga anafunga ana, ana, ana e, sita ya Shawwal kulipa kwake anaweza baada ya sita ya Shawwal ama anaweza kutanguliza shawali kuliko kulipa kwake. Hii ni masuala ambayo kwamba tumeitanguliza, tumeshaizungumzia. Na haipasi kuchelewesha ama labda swali inaweza naweza kukuja kuwa mtu labda hukumu ya huyu mtu kwamba anaweza kuwa amevunga ame, ame, ana siku zake za kulipa saumu mpaka Ramadhani nyingine ilipoingia. Je, hukumu yake ni vipi? Itambidi afunge baada ya ramadhani nyingine ambayo kwamba imeingia ama hukumu yake itakuwa vipi kwa hakika huyu mtu la ajuzu ta'khiru qada' ila ramadhani thani haijuzu kuchelewesha kuchelewesha kulipa saumu yako mpaka ramadhani ya pili ingie haijuzu kuchelewesha saumu yako mpaka ramadhani ya pili ingie tukisoma tuki katika hadithi ya Aisha na kufahamu katika hadithi ya Aisha Aisha radhiyallahu anha aliweka Shaaban ndio ghaya aliweka Shaabani ndio mwisho kwa yeye alikuwa na saumu anachelewesha saumu hawezi kulipa hiyo saumu paka Shaabani ipatikane paka mwezi wa nini paka mwezi wa Shaabani na mwezi wa shaabani, ikawa ni ghaya Ikaonesha kuwa baada ya Shaabani hakuna kulipa unaweza kulipa baada Ramadhani kuanzia Shawali unaweza kuenda na Shawali mpaka Shaabani baada ya Shaabani Shaabani ndio mwisho kwa hivyo lakini akichelewesha huyu mtu akichelewesha kwa akichelewesha kwa udhur labda amepataana na udhur Mfano yeye alikuwa mgonjwa Ama alikuwa kwenye safari Ama amekuwa sababu mgonjwa sababu ambayo imemzuia mpaka Ramadhani nyingine imeingia wanachoona nasema Fala shay'i alayhi liquli taala huyu hata ingia katika hata kuwa na, na, na, na, na, na, na, na dhambi kwa Allah subana wa ta ta'ala yani hata kuwa na chochote kwa Allah subana ta'ala bali yeye hatalipa baada mwezi baada ya Ramadhani ya pili kiisha kwa ni Allah subhana wa Ta'ala anasema la yukallifu Allah nafsan illa usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala hakalifishi nafsi isipokuwa vile nafsi inavoweza na yeye yu mja alikuwa taka kulipa labda ugonjo kwa mzidi kwa mzidi au wakati anataka kulipa akapatikana na udhuru ambao kwa kwamba akashinda kabisa kulipa kisheria huyu basi baada baada ya Ramadhani e, baada ya mwezi wa Ramadhani pili kiingia basi hatalipa siku isipokuwa swali itakuja yule mtu ambaye kwamba atawaacha kutokulipa hiyo hakuwa amewacha kwa sababu ya dharura kisheria wala mgogoro amewacha tu kusudi tu amewacha kusudi amewacha kusudi amewacha kusudi mpaka akakufika ramadhani nyingine kaingia na anakuja kukumbuka eh nilifanya jambo la jambo kibaya sasa tutafanyaje mimi nimewacha ramadhani nimewacha shabani, imekuja imekuja kukuja mpaka ya, nimewacha kulipa kwangu kwa Ramadhani imekuja mpaka nimeingia kwenye Ramadhani nyingine na nimewacha tukusudi kusudi mimi nilikuwa naweza na kuweza kulipa lakini mimi nimewacha hukumu ya huyo mtu itakuwa nini e, mtoka kama huyu yeye amefanya nini farata fi hadhal amr yeye nimewacha tu kusudi basi huyo anahusudia kuwa yeye atafunga baada ya Ramadhani kwa sababu kuna kauli mbili kuna kauli ambayo kwamba naona kuwa mtu kama huyu atakwatafanya toba na hatafunga lakini kauli ambayo kwamba ina nguvu ambayo kauli ambayo ina nguvu kwa yeye huyo mtu amba huyo mtu ata atalipa huo pia mwezi, ata pia, atalipa hiyo siku katika baada ya Ramadhani lakini akilipa baada ya Ramadhani akilipa baada ya Ramadhani je atalipa pamoja na kulisha ama kutokulisha atalipa pamoja na kulisha ama atalipa, atalipa bila kulisha maskini kauli ambayo kwamba ina nguvu yeye atafanya nini? atalipa bila kulisha maskini kama ku ilikuwa ni siku tatu akawaacha paka ramadhani ya pili kaingia atalipa hizo siku tatu kutokamana na kauli lahi tabaarak wa taala fa iddatu min ayamin ukhra ali hizo siku lakini lazima arudi kwa allah subhanahu wa taala kwa tauba tauba na istighfar kufatana na yupungufu wake aliofanya sababu yale acha kwa kusudi Ye atawaacha amewacha kwa kusudi basi itabidi arudi kwa tauba kwa allah subhanahu wa taala ila inapokea katika fatwa ya baadhi ya masahaba aa, kama ibn Abbasin, Abi Hureira, radhiyallahu anhu anhuma inapokea kwao wao walifutu kuwa yule ambaye kwamba atawacha, kufunga kulipa saumi yake ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine akampata mpaka Ramadhani nyingine ikampata kwa kusudi atalipa hiyo siku lakini atakuwa analisha hiyo siku siku ambazo kwamba amezifunga kila siku atakuwa analisha maskini Kilas, kila siku ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, Atakuwa analisha aa, miskini na kulisha wake maskini itakuwa ni mud ambaye kama tulizungumzia ni kama kiwango cha gramu miyatano, stinina, na, na tatu atakuwa analipa illa baadhi ya wanaulama wamesema fatwa ya ibn Abbas na abi Hureira eh, Radhi Allahu anhuma kusema hivyo kuwa atakuwa analipa na kulisha maskini ilikuwa ni mimba bi jitihad wa ta'dib li, jithadi, li ilikuwa ni katika mlango wa jitihadi na kumpatia adabu kama kumpanishi punish huyo mtu ambaye kwamba amefanya hivyo kusudi lakini asla tukirudi katika kauli kwa sababu kama ni jitihadi yao basi katika asla kurudi katika kaul kuwa kwa yeye atalipa bila hiyo na rudi kwa Allah Subhanahu wa ta'ala kwa toba lakini kama wao alisema hivi katika babu jitihadi na kumwadibu kumpatia adabu huyo mufrid basi yani rai pia inachukuliwa ikiangaliwa kuna maslahi hapo na inapokelewa kadara kutuni katika sunan yake anasema kwa inapokelewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwa yule fim an fi qada'i ramadhan hata adraka ramadhan ramadhan akhera ila mutaba kwamba aliwacha tu kusudi Ramadhani zake siku zake za kulipa mwezi mtukufu wa Ramadhani haku azifunga mpaka Ramadhani nyingine ikaingia Kala yasumu hadha ma'annas atafunga pamoja na watu wayasumu alladhi farata fihi na atalipa hizo siku ambazo kwanza atafunga Ramadhani pamoja na watu kisha baada ya Ramadhani ile ikiingia baada ya Ramadhani Ba baadaye ya ramadhan yani amewacha ame ramadhani mpaka ramadhani nyingine imeingia na alikuwa na siku za kulipa atafunga ramadhani na watu kisha hizo siku ambazo kwamba aliwacha katika ile ramadhani nyingine atailipa wayutai mali kulli miskina na kila siku kila saumu yake atakuwa analipa anamlisha ana, ana, ana maskini na hiyo kauli pia hiyo hadithi pia mfano wake imepokewa kama vile tulisemwa imepokewa kwa bin abbas radhiallahu anhu akisema hivyo na muallifu anasema kuchukua fatuwa hii ya Abu na na Ibn Abbas radhiyallahu anhum ni fatwa ambayo kwamba ina ina pia mwelekeo wake ala sabili listihbab kwa njia ku, kupendekeza kama kiongozi ameona huyu mtu tamshurutisha kitu kama hiyo pia ni, ni bora zaidi sababu gani sababu hiyo ni mfa, miongoni mwa kama muallifu anasema li anna hadha nauun min jabr at-taqsir wa sadaqa tumandubu ilaiha umuman hiyo ni mfano ya ya kuzuia kuzuia yani ku, kulinda hili anani kule ku, upungufu wake katika sadaka na sadaka, sadaka ni kitu ambacho kwamba ina inapendekezwa ina kwa sababu akitoa anaanza kulisha maskini ni jambo ambapo kwa ambo pia inapendekezwa ili lakini al-dhahir ni yeye ni kulipa hizo siku na mtubia Allah subhanahu wa ta'ala asirejea katika hiyo na toba kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nikwani safi Allah subhanahu wa ta'ala akusamea na tununzunuzia masala ya toba na masharti zake akitubu katika toba tunasuha kwa ukweli kabisa anataka kurejea Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala inshaallah ata mtubia ata, ataamsamehea ataamsamehea madhabi nikikua denyama kwamba anafanya bila nia lakini na Allah subhanahu wa ta'ala alam sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kusamehea waja wake Alhadithur rabi' hadithi ya 4 man mata wa alayhi hadithi inazunguzia mtu ambaye alifariki na ana saumu ambayo kwamba inamlazimu afunga alipe mfano mtu alikuwa na saumu ya kulipa siku 2 siku 3 hakufunga akafariki ama alikuwa na nadhiri amenadhiri kuwa mimi ni jambo fulani Allah subhanahu wa ta'ala mimi nitafunga siku 2 siku tatu kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alafu hakuweza kuzifunga hizo siku ama saumu zingine za wajibu hakuweza kuzifunga hizo siku kisha kifo kimempata hii ndio hadithi inamaanisha hiyo maana manmata wa ala siyam yule atakayekufa na ha, ana saumu ana Aisha radhiallahu anha anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam قال inapokelewa kwa Aisha radhiallahu anha anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Man mata wa alehi siyamu sama anhu walihi. Man mata wa alehi siyamu sama anhu walijuhu. Ata yakaikufa na ana saumu ambayo kwamba ina inampasa ina, ina, ina, ina kuifunga basi ata atam atamfungia ata hiyo atafungia somo badala yake walijuhu. Walijuhu ni mtu anakusudia yule ambayo kwamba ni karibu wake ambayo kwamba kisheria anaweza kumurithi. Tukiona hii hadithi ni dalili ya kuwa wazi kwa kuwa hadithi ya Aisha kuwa yule mtu ambaye atakufa na ana somo ya wajibu. Na somo ya wajibu tunakusudia kama somo ya kulipa. Alikuwa na somo ambaye kwamba anafaa alipe hiyo somo kama labda mwezi ameuazimtukufa Ramadhani na somo mbili tatu ama tano, au 5 au kumi na kadha na hakuweza kulipa. Na tutaangalia kama je hiyo somo alikuwa na uwezo wa kuilipa akaiwacha kukusudi ama inakusudiwa tu basi somo adama alikuwa anasoma kuweza kulipa na pia saumu so ya nadhari ambayo la mfano saumu so ambayo kwamba alikuwa ameiweka nadhiri ya kuwa ya atailipa na kuweza kulipa na saumu so wajibu nyingine ambayo kwamba somo ambayo kwamba ni wajibi na mpasa yeye alipe hiyo saumu so imma katika saumu so ya kafara ambayo kwamba ni lazima kama mfano e, saumu so ya mtu ambayo kwamba amemingilia kwa mke wake mchana mwa mwezi mtukufu Ramadhan ni so saumu kama hizo so somo ambayo kwamba ni lazima kwa jike yake kwa hivyo dalili inaonyesha kuwa mtaba kama atakufa na nasomo wajibu kama ayfa innahu walihi Inarusio kisheria kwa ule waliji wake asimaa afanye nini aweze kumfungia hizo siku kwa huyo mtu wake yani wali wake au mtu wa karibu wake ambaye kwamba anaweza kumri, kumrithi amfanyie hivyo sababu anafanya hivyo nini eh, ihsani kwa kaenda kufanyia hisani kama mfano mtoto anam, anamfungia baba yake anamfungia mama yake ama mtu anamfungia dada yake anamfungia kaka yake hiyo inakuwa ni nini ni, ni kuonesha birr na sila kuna wema kwa kwa na ile ukaraba wao na insha Allah akifanya hivyo basi hiyo saumu inakubalika na, na, na ina, ina, ile inatoka kwa na shingo la huyu aliyofariki yani masulia inatoka katika shingo la huyu alifariki na tukiona hiyo dalili kama maalifa anasema hii hadithi na am hii hadithi inazunguzia amun في كل صوم واجب على الميت ينظومزia saumu yoyote ambayo kwamba ni wajibu katika maiti taban masala hiyo ni masala tukuna khilaf na muallif anazumzia sana nakudia katika kujia katika masala ambayo kwa karibu lakini kuna khilafu saumu aina gani ni wajibu ama sio wajibu kuna wengine walijaribu kufasiri hadithi wa? katika njia ambayo kwa mafahamu lakini katika hapo hadithi tukiangalia hadithi ni am inazumzia ham yani jumuiisha kwa kila saumu yote ambayo kwamba ni saumu maiti huyo kikufa na ana saumu saumu yoyote basi huyo mayeti huyo huyo mtu wake ana mtu karibu wake anaweza kumfungia na hiyo saumu tena kwa amun sawa ukana wajibu bi sharika saumu ramadhani au wajibu bin nadhr sawa sawa saumu ni wajibu ki kama akufunga alikuwa na saumu ya kufunga ya ramadhani labda au wajibu bin au ni saumu kwamba amenadhiri angefunga na kufunga. na hii inarudi katika moja kauli mbili moja katika kauli mbili sababu kuna khilaf katika masala katika moja maneno mawili kwani napokewa kwa ibn abbas na radhiyallahu anhuma amesema e, ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat ya rasulallah amejea mtume amejea mwanamke kwa mtume muhammed saw akasema e, mtume wa allah inna ummi matat mama angu amefariki wa alaiha sawm an na alikuwa anasaumu ambaye nadhiri kuwa atafunga na hakuweza kuifunga kafariki afasum anha ajeni mfungie qala sallallahu niambie kana ala ummi kidainun لو mama yako na deni na yu deyni. akana zalika yuaddi anha je yudaini haiwezi kuwa yu umemlipia ene kakubalika qala na'am akasema ndiyo qala sallallahu alaihi fasumi an Basi mfungie hiyo siku ni kama ume, ume deni yake. Kwa hivyo tukiona hiyo hadithi imekuja imezunguzia kusau ya nathiri na ya nadhiri ni ya wajibu kwa kawaida kwa nafsi yake. Na katika riwaya nyingine kala ja rajulun ila nabii sallallahu katika pokezi nyingine inasemekana kuwa mtu alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi fakala ya rasulullah akasema e mtume wa Allah inna ummi matat mamangu ame fariki. Wa laysa saumu wa na anafungwa, ya, kufungwa yani kuna baadhi za zafunga za mwezi mtukufu wa Ramadhan hajafunga afaq afa aqdihu anha jenini ninifungie hizo siku fakala sallallahu alayhi wasallam akasema lau kana ala ummika, law ingekuwa ujui mama yako dainun ana deni akunta aqdihu je ungekuwa mwenye kulipa hilo deni qala naha akasema ndio qala sallallahu alayhi wasallam akasema fa daynullahi haqu an yuqda deni ya Allah subhana wa Ta'ala ina haki kubwa sana kuilipa na katika riwaya nyingine pokezi nyingine qala inna ukhtimatata ipokuja kwa jina la kuwa dada yangu ndiyo alifariki tukiona hizo riwaya hizo pokeza kwamba tumezitaja hizo inaonyesha kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu saumu ya nathar saumu ambayo kwamba ni mtu aliweka nadhiri kuwa akifanya jambo fulani atafunga ama me, ame, ame katika nafsi yake atafunga hiyo saumu kwa sababu miongoni mwa sababu na hadithi nyingine ikakuja saumu saumu imekuja kuonyesha kuwa fungo ya siku za mwezi baadhi za siku za mwezi mtukufu wa e, Ramadhan na hiyo inahitamilu e, inata kuwa hiyo mwezi ilikuwa ni mwe, saumu ya mwezi ilikuwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani au Saumu ya saumu na na hizo zomo yote mtume muhammed saw sala amekuwa akieleza fadaini allah ya haqu an deni ya allah subhanahu wa taala ina haki Ilipwe hiyo yote inaonyesha kuwa hiyo kuwa hiyo hali ilikuwa tofauti wile kuna wewe alikuja kauliza akauliza kuwa analikuwa na saumu mtu wake amefariki fariki ana saumu ya nadhari aliyoweka nadhiri kwa nafsi yake mwingine amekuja kuwa na saumu ya ya, ya, ya wajib ya wajibu ya kulipa hakuweza kulipa kwa hivyo naonesha hiyo mtume hasa kama alisema lazima ilipwe ana mlipie sababu kama ni kama deni na tukiona katika hadithi ibn Abbas kama ibn ibn Abbas na hadith ibn Abbas ambayo kwamba inabainisha inabainisha ibn Abbas ambayo kwamba inazunguzia kuhusu Eh, kuhusu nadhar hadithi ibn Abbas kwamba tulizumzia kuhusu kuwa ja'at imra'atu ila rasulullah ya rasul anna ummi immatat tuamba kwamba alikuja akizungumzia akisema mama yake amefariki na ana saumu ya nadhar tukiona hii hadithi Vile muallif anavyobainisha anasema ni min afrad alqaidat al'amma inaingia chini ya kaida ya kujumlisha kwa ambayo imezungumzia ndani yake hadithi ya Aisha sababu hadithi ya Aisha Hadithi ya Aisha eh, ya kwanza hadith ya Aisha manmata wa alayhi siyam iko chini ya kaida ya hadithi ya Ibn, Abba, ya Ibn Abbas qala hadithi ya Ibn Abbas iko katika kaida ta'amma ambayo kwamba hadith ya Aisha inazungumzia juu yake fardu sababu qaida inaweza kuwa kuna amma alafu kuna furu'ul qaida chini yake inaweza kuwa kuna qaida ambayo kwamba inakuja chini yake na kaida ambayo kwamba iko katika hiyo yani inazunguzia katika kaida kwa, kwa jumla katika hiyo ambayo kwamba iko katika hii hadithi kuwa kwanza kaida kuwa ya Aisha anasema annahu fi kulli siyam wajib alayhi mayt wa fi hayati min qada'i wa ya sumu yani inazunguzia kuhusu yani hadithi ya ibn Abbas hadithi ya Aisha ndio kaida tu Hadithi ya Aisha ndio kaida amma inazungusha jumuiisha inajumuisha Yoyota ambaye kwamba atakufa ana saumu yeyote ambaye kwamba atakufa ana saumu juu yake deni jyake, ataf... Ule wali, ya yake basi yule mtu ambaye kwamba yuko wali yaani mtu karibu wake atamfungia hiyo inazunguzia kwa jumla kaida tuna ama kwa hivyo ibn Abbas hadithi ibn Abbas ambaye kwamba alikuja mtu kuuliza kuwa mama yake ame na ana saumu ya nadhari je, amfungi ina ni far'umin naada ya kaida yani nabainisha kuwa katika ile kaida atakayekufa atakayekufa amewaacha saumu anafungiwa na mtu wake karibu na huyo hie chini kwa kuja kuonesha kuwa ikataja saumu kama mfano saumu ya nadhiri sababu alikuja kusema mama yangu alikufa na ana saumu ya nadhiri nimfungie kasema ndio mfungie na pia kama vile katika hadithi nyingine ambayo kwamba Ilifatilia kuwa mtu alikuja kasema kuwa amekuwa kuwa mama yake amefariki na ana saumu ya mwezi katika mwezi ambao kwamba anajikana wa shahri ya kwa hivyo iza hadithi mbili zinakuja ni tahta yani afradi, au far'u min furu'il qa'idah amma ambaye kwamba yeyote atakayekufa atakayekufa basi atafungiwa na yote kwamba atakufa atakayekufa na anasomu chakicho saumia yake basi wali ya alafu imekuja faru ikataja saumu qadha na kakuja, kakuja kataja som kadha yani kulipa mwezi mtukufa wa Ramadhani nakataja fa som wanadhar ikaingia chini enjoku baadhi ya ulama wengine akaona Iyo som inabaki tukwa kulipa hizo somu ni somu ambayo kwamba ni hizo tu pekee yake za nathari na wajib arasa imamu an-nawawi anasema imam an rahimahullah as-sawab aljazm bijawaz as-sawm wali an sawa'un sawm ramadan wan nadhr ghayru min as-sawm al-wajib li'al ahadith as-sahih kuna wengine walikuja ba'd ba'd ulama'a li-bu'ana hadithiya ila ya Aisha ilipo kuja ambaye kwamba atakufa na amamana yote ambaye kwamba yake basi wali wake amfungie sawm hay bila kutaja ni saumu gani kwa hivyo ni kwa kaida ama saumu yoyote alafu ikakuja fardhu minafrad fard fard au far'u min furu'ihi ni kaida mekuja ya hadithi ya ibn Abbas na hadithi Hili ya kuwa, fadiliakuwa yule atakaye yule ku, baada kuja kuuliza mama yake amekufa amewacha saumu ya nadhari nimfungie akasema yeye mfungie kwa sababu deni ya Allah subhanahu wa ta'ala na haki kumlipa Wanaelekuja kusema anasoma ya nadhar na nyingine kasema saumu ya shahari kwa hivyo zimekuwa chini ya hiyo sasa kuna wale ambao kwamba ameshika hiyo saumu ambayo kwamba inafaa mtu ambayo kwamba anafaa alipiwe saumu alipee hiyo saumu ni saumu hizo tu saumu za nadhar na saumu za saumu ya nini saumu ya, ya mwezi ya, ya Ramadhani isipokuwa imamu nao yanasema anasema as-sawab ambayo kwamba yenye nguvu ni somo yoyote ambayo kwamba huyo mtu amewacha amefariki amewacha somo ambalo kwamba ilikuwa juu yake na hauweza kuifunga sawao kana ni saumu ya nadhar au ni saumu ya kulipa kadhaa au somo yoyote bali kwamba ni saumu ya wajibu juu yake na ina inafanya ina, ina nini inalipa atalipa hiyo nini atalipa hiyo hakuna hapo taarudhu baina hizo hadithi na ile hadithi ya ya Aisha hakuna hakuna mgongano baina hizo hadithi ya Aisha bali imebainisha kuwa saumu hizo na somu yoyote ambayo kwamba ni hawajibu juu yake ama wale ambayo kwamba wamekuwa kuna baadhi ya wanaama wamekuja wamefanya wa, wa, wa khaswa ahadiitha Aisha radhiyallahu anha bin nadhr Wakasema hadithi ya Aisha radhiyallahu anha inazikusudia somo ya nadhar li hadithi ibn Abbas yani wanasema kuwa hadithi ibn Abbas ibn hadithi Aisha ni am hadithi Aisha ni nini ni am imezungumzia somo takaifariki atakayefariki somo yoyote kwake ni ni wajibu kisha lama ilipokuja hadithi ibn Abbasi hadithi ibn Abbas ikazumbia saumu ya nadhar fakhassas al-aam umuman ladhi fi hadithina fi hadith Aisha waakasema maadama hadithi Aisha hiya hadith ibn Abbas imekuja ime, kuja, ime, khas, ime kuwa somo ambayo kwa maana inakusudia kwenye saumu naadhar basi muallif anasema fa fihi an hii kuna nadhar hii lazima inikitu ambayo kwa maana inatakana kuangaliwa yani njambo ambayo kwa maana kubaliani nao sababu gani اذا la تعارض بين الحديثين حتى يحمل احدهما l الاخر Hakuna mgongano baina ya hadithi ya Aisha na hadithi ibn Abbas hadithi ya Aisha ilikuja kasema yule atakayefunga atakayefariki na ana somu yake ana basi atamfungia wali itabaki katika umumu yake yani tabaki ni hukama qaida am na wada haina haja ya kuja kusema hadithi ya Aisha hadithi ya ibn Abbas ambayo kwao umetaja somu nathar ina khasisi kuwa is somo kwamba ilikuwa kukusudia somo ya ya Aisha, ni, ya Aisha ya hadithi katika Aisha kuwa ni somo ilikuwa ni somo ya nathar bali fi liqa'i vile mu'allif anasema ile kaida nabaki katika somo ya somo ya ibn Abbas basal qaida baina na wanabainisha kuwa somo kwamba imebaki ka hadithi ya Aisha ni somo عام yote ambayo kwamba somo inakuwa somo yote wajib kwa hivyo takhsis kukuwa hiyo somo kwa baadhi ya wa la mabqama yamshika kuwa takhsisi yeye kusema hiyo somu ni somu nazar fa yahi qala ayy kalam nazar kwa sababu hakuna taarud baina hadithi mbili hakuna mgongano baina hadithi hiyo mbili Hatta yuhmalu ahaduhuma ala akhar faka yajisama tunachukua somu mabqama inakusudia somu ni somu nazar kwa yahi bas kwa hivyo nabaki somu Aisha inakusudia somu yoyote mabqama ni somu ya wajibu sababu nyumuaallif anasama li anna hadith Aisha fi taqrir qaida amma inazumzia qaida amma wa huwa kullu man mata wa alayhi sawmu yusawwa masama anhu waliy yila mbaa kwamba atakufa na na ana basi wali yake anamfungia ye somu fatabqa ala kaidatihi amma fa iza mbaa kwamba inakuja inabainisha tu eh asawmu wan nadhr na somu nin kwa hivyo nachukua umr kwa kila somu ba kwa ni wajibu na bakifu kwa hivyo hakuna taarud bainahu المؤلف انا سمى حديث ابن عباس في فرد من أفراد هذه القاعده حديث ابن عباس ان فرد او فرع من فروه القائدة ان يكون يونسى كوا كتكيز الصوم ni kama نظر كما nadhar kama ni som ya nini som ya nadhar na kama ni som ya niania ya mozu tukufa ramadhan wala sio takhsis ya ya ya hadith ya Aisha wala yonesh kuwa inachukuliwa ya bal inna fi hadithi ibn abbas mayadullu ala dukhul fi umumi hadith aisha hata wakati mwingine ukiangalia hadithi ibn abbas vizuri ambaye kwamba anasema winaliyokuja kuwa mtu aliyokuja kasema amefiwa na na zote ni hadithi mbili sababu hadith ibn abbas ile mbaya kwanza alikuwa na saumu ya nathar mwingine akakuja na uh, riwaya nyingine kasema alikuwa na saumu ya ya mwezi mwezi mtukufu ameyakusoma um, baadhi ya, ya siku mwezi mtukufu ramadhana ajafunga Hivi hadithi zoto kiziona utaona yote inaingia chini ya nini? Chini ya hadithi ya umum wa kawuluhu, kwa kwa ibenakua, faman, kwa kwa, hadithi Aisha. Inaingia chini ya hadithi ya umum hadithi Aisha, waao kauluhu fadinullahi haqq an yuqada. Kwa kuwa deni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ina haki yapu Kwa hivyo inakuwa ule ambaye kwa kuwa kutokana na hii hadithi kuwa man mata hadithi ya Aisha man mata wa alayhi siyam sawa anhu walihi yule atakayekufa na ana wali atakuwa ana waliwaka atakuwa atamfanya atam, atam, atam, atamfungia yaani mtu ambaye atamfungia kwa hivyo inakuwa ni kaida taama kwa kila mtu ambaye kwamba atafunga kwa kila ambaye kwamba akili ana saumu basi wali yake atamfunga ata, atanin, ata atam, atamfungia kwa hivyo hadithi mnaabasi ya ya nathar, na qadaa ya mwezi ramadhani ya ile nazar na kulipa mzo mtukufu wa ramadhani inaingia chini ya hiyo kaida kwa dalili ya kuwa mtume Muhammad salam alisema katika hadithi ibn Abbas fadinullahi haqu an yuqda dainu ya Allah wa ta'ala ni haki kujibiku, na muandishi anazidi kusema hapo katika masala anna haditha Aisha radhiyallahu anha bihi itha tena kuna jamu muhimu sana tujue hapo hiyo kufungiwa kwa kufung, kufunga ya wali ambao kwa, kwa ajili ya ya, ya, ya hawa ambayo kwamba walio e, walio wa ambao kwamba amefiwa na walikuwa na saumu ni yule mtu ambaye kwamba amefiwa na na anasoma saum, mfano saumu ya kulipa ama saumu ya nadhara au yote wajibu hadiakuwa alikuwa na uwezo wa kulipa lakini hakuweza kulipa hiyo idha tamakkana alinsanu alwajib alih bi an sahha min maradhi mfano mtu alikuwa mgonjwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hakuweza kufunga siku mbili ama siku tatu akapona baada ya akapona akapona siku kadhaa akapona na kulipa akafiwa anakufa na deni. Huyu ni mtu ambaye kwamba alikuwa na uwezo hakuweza kufanya nini? Hakuweza kulipa. Au mtu aliyokuwa na ameweka ahadi nadhari kwa atafunga alafu katokea hakuweza kufunga. Au mtu ambaye kwamba amewajibika kwa saumu ya kafara kama ile ya ile mtu akiingilia mke wake mchana wa Ramadhani hakuweza kufunga. Alafu ale, kwa sababu ya ugonja nini? Lakini akuja akapata nafasi hakuweza kuifunga. Yaani ni mtu ambaye kwamba alikuwa na wezo, kufunga hizo saumu baadaye baada kupata udhuru ima kama yuko kwenye safari Ama iko mpaka akafa kwa sababu gani hao huyu ndiye anakuwa ana hiyo deni ui ndio ndio kwamba kwa deni lakini mtu ambaye kwamba alamu ya tamakkan min mtu alikuwa na mgonjwa kwanza alipofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani akafika tarehe 25 ya Ramadhani ama siku, kum, katha, katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani akawa mgonjwa huo gonjwa kumpeleka mpaka kafariki huyo aingia katika hukumu ya kuwa akifa anafungiwa sababu ya kuwa hiyo saumu haikuwa kwenye kwenye uwezo wake lakini kusudiambayo kwamba inakusudia hapo ni mtu ambaye kwa alikuwa tayari kufunga saum, lakini hawezi ha kuzilipa hiyo hapo e, sababu, sababu huyu mbele ya Allah subhanahu ta'ala ataukwa maswalia wao ulipona wao ulikuwa na kufunga kwa nini hukuweza kufunga lakini ule mtu ambaye mgonjwa kabisa akafaufarike akafariki ama nadhari katokea dharura ambayo kwamba hakuweza kupona basi huyo ina ha, taklifi na inatoka katika hukumu yake kwani Allah Subhanahu wa ta'ala amesema katika, katika kitabu chake tukufu faman kana minkum maridhan au ala safana fa iddatu min ayamin ukhra e mtu ambaye kwamba atakuwa mgonjwa au yuko safarini basi atalipa katika siku nyingine na siku nyingine na kusudiwa wakati ambaye kwamba tayari ameasha ashapona na ana kuweza kufunga isi. Ama labda amekuwa mgonjwa ama akapatikana amenda safarini ni hiyo siku akafariki aka bila kurudi. Basi huyu anakuwa hajaingia katika hiyo hukumu kwamba bila kwamba atakufa ana saumu. Sawma anhu waliyu. Na mrada kwamba anakusudia wali katika hiyo hadithi ni yule ambaye kwamba vile tulizumza ni yule ambaye kwamba atamrithi, yule ambaye kwamba anaweza kumrithi a e, warithuhu, yule ambaye kwamba atamrithi sababu yeye ni wa aula kwa kum, kum, kum, kum, kum kufunga kwake kwa, kwa dalili ya kauli ya jumhur na amri ya wali kumfungia hapo sio amri ya wajib sio lazima mfungie, hiyo ni hiari yake sababu anaweza kumuonea mapenzi yake kwa mtu wake aliyofariki anaona huyu mtu alikuwa na deni na alikuwa na uwezo wa kuweza kufunga basi wacha ni nimfungie lakini sio amri ya wajib, wala sio amri ya wajibu mpaka kwa yeye asipomfungia basi atapata madhambi kwa dalili ya kuwa Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wala taziru waziratan wizra ukhr. Mtu habebi madhambi ya mwingine. Mtu anabeba anabeba madhambi ya mwingine. Kwa hivyo saumu sio wajibu kwake bali saumu ni saumu ya eh, khiar. Na dalili hiyo pia naonesha kuwa hiyo saumu siyo ya wajibu bali kwake ni khiali yake kitaka kwa kauli ya Rasul sallallahu alayhi wasallam alibweleza waona mja waonaje kama ingekuwa mama yako huyo ama dada yako huyo ana deni eh akasema utamlipia deni yake akasema basi deni ya Allah subhanahu wa ta'ala haki kwa hivyo deni na deni sio deni katika sheria kupiga mfano kwa hiyo deni kwa sababu wewe kulipa deni ya mtu mwingine kumlipia mtu deni sio wajibu kwako hiyo ni yako na ku, kutaka kwako wala sio wajibu kwako kumlipia huyo deni na lao mfano eh, kwa hivyo mtu akifunga anahusu mtu ayafunge afunge kwa huyu anapofunga kwa ya mtu wake anafunga kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya nini kwa sababu ya na huyu karaba wao na pia kujaribu kutoa hiyo masuhudia kwa kishingo ya, huyu, ya, huyu, ya huyu mja ili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asiwe asiwe masuhu mbele Allah subhanahu wa ta'ala sababu yeye alikuwa na uwezo na amefunga na hakuweza kufunga kwa hivyo napasa kwa ile mtu wa karibu amfungie huyo karibu wake. Na mfano pia inaruhusiwa kuwa, lao kwa labda huyo mtu amefariki na amewacha siku 3 na watu watatu katika karibu zake akasema ah tutafunga sisi watu watatu leo tufunge kila mmoja afunge kwa sababu yake. Awa, amewacha siku 5 watu watano wamekufa. Yaani wa idadi ya hiyo siku inaruhusiwa kufungia e, kufungiwa hiyo yake kama vile Imam Bukhari anasema kala al-Hasan Hasan anasema hadharah basi anasema in sama an 30 rajulan wahi na jaza. ikikuwa watu 30 wakasimama wamfungie wa huyo mtu kila mmoja siku leo watu 30 na huyo mtu alikuwa na 30 wakasema tunamfungia ama siku 5 tunamfungia ina, ina, ina na kama hawa, kama mtu karibu wake hawezi kumfungia huyo maiti pia anaruhusiwa kufanya nini anaweza kumlishia kumlishia nini Kulisha, kum, kukulisha chakula kwa, kwa ajili yake kwa kila siku kwa kila saumu ambayo kwamba kufunga analisha maskini kiwango cha e, kiwango cha gramu 563 takriban kwa sababu hiyo deni ambayo kwamba amekufa ni deni ambayo kwamba ataulizwa mbele ya Allah subhana wa taala na haki ambayo kwamba alipe na huyo hawa wa Allah Subhanahu wa wanajua haya paswa wanawaza waza kumnini kumlipia kwa, yani ku, badala kama wame dhaufika kwa kum hawezi kumfungia wanaweza ku wanaweza, kum, wanaweza kufanya nini wanaweza kum, kumulishia maskini baadaye kwa ajili yake kwani ina, ina, pia inapokea ina, ina kwa Anas katika dalili tuliotangulia iliyopita kabla hapo Anas alipofika katika mwaka ambayo kwamba alidhaufika ndio ambayo kwamba anapokea hiyo dalili katika hiyo kuwa haliweza kutokuweza kufunga basi alifanya nini alifanya kulisha nini alifanya kukusanya maskini 30 kwa pamoja akaweza kualisha chakula kwa ajili yao. Na mfano na katikia mfano akikufa na hizo ana so, kwamba aliziwacha, na alikuwa kulipa au kufunga akifunga akimfungia wali wake mtu wa karibu wake ni ni bora hiyo deni imetoka ushingo lake ama akalisha maskini kwa ajili yao deni imetoka lakini wote hakuna kwamba amejitokeza kwa kum, kumsaidia na nini basi yao amri yake inakuwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah wa Ta'ala ata, atamhukumu kule mbele ya Allah wa Ta'ala sababu kwa amekufa na saumu ambayo kwamba ilikuwa saumu juu yake na ha, hakuweza kufanya nini hakuweza kulipa hizo saumu na hizi ya mtu kwamba kwamba akikufa na na saumu ya nafsi yake ambayo kwa Mtume anhu walijuhu, atamfungia wali wake kuna wale kabisa wanaona mtu akishakufa basi hakuna kufungia kumfungia. Watu kama madhhabu Ahnafi wanaona kabisa mtu akikufa wakatoa dalili zao kama dhamate ibn Adam mtu akikufa ankata amali yake na katika isipokuwa walijibu maswali ma kawli yao ilijibiwa, na pia kauli ambayo kwamba wengine wanaona wa, wa alisa insan illa ma sa'a maladamu akishakufa basi mambo yake yameenda na hadithi ya kuwa wadawata zuru wa zila tuliza ukra aya ambayo yanasema kuwa Allah Subhanahu ta'ala hamba der ya, yani, eh, Ila ile hadithi insani mwanadamu ma akishapita mababu kuna kama madhhabu hanafi wanaona aslan mtu akishakufa eh, basi hakuna ambaye kwamba anaweza ku basi meisha, basi hakuna kumfungia amali yake na akhiri yake lakini hadithi ya aibatu tulisoma hapo hadithi ya Aisha eh, hadithi ya Aisha anha Inaonesha kuwa kauli ya rasul sallam mata au um, mamata wa alihisyam sawa anhu waliu. na kwamba alikuja kusema mtu wake amefarika na saumu nadhar na saumu nani hiyo umuma Inazumzia, inatoa inatoa ambayo kwamba katika ile hadithi na aya Kuwa mtu akikufa basi mambo yake imeisha lakini isipokuwa isipokuwa mtu ambaye mba kwamba mbali ambapo mtume Muhammad sallallahu alitaja mtu akifa na na somo vile pia tumekusudia somo ambalo kwamba pia kuna khilafu kwamba wale waliona somo kuna wale ambao kwamba anaona kutana kwa na hadithi ni somo ya nadhari peke yake na na somo qadaa yake hata kuna wengine wanaona ni somo qadha peke yake kuna wengine wanaona ni nadhari peke yake na kuna wengine wanaona nadhar na qadaa na tunapozungudia nadhari ni kwamba mtu kwa nafsi yake na kadhaa ili kulipa lakini as sahih kwamba kaula kwamba ina nguvu kuwa somo yoyote kwamba ni ya wajibu na somo kwamba kwa alifariki na ilikuwa kwenye kichwa chake kama deni na hakuweza kufanya nini hakuweza kuzilipa na halikuwa na hali ya siha na afya ya kuzidipa na kuweza kulipa ama kama amefiwa na amepata sababu ya udhiri mfano alikuwa mgonjwa akafariki mgonjwa kumpata paka akafariki bila kulipa hizo somo huyu ni mtu eh, la yakalifu allah nafsa illa usaha hayage katika hukumu ambayo kwamba tumeizunguzia hapo ya kuwa na wata, ata, ata, ata, ata, nani, ata, atafungiwa na wali wake na vile tulizomzunguzia pia masuala ya kumfungia hiyo ni masala ya khiyari kwa hivyo nipendepo ya mtu kwa kwa mtu wake ndio anamfungia kama haweza kumfungia basi amru amri yake ya ibaki na Allah subhanahu wa ta'ala na kumfungia ni jambo la sio lazima vile tulimesema basi amri yake ya tabaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tumefika kikomo cha hichi kitabu cha adab ahadithus siyam ahkam wa adab yu risala aliyoandika alsheikh abdullah bin salih alfouzani kuhusu masael muhim muhim ketika fulani, masalini nyingi, nyingi ambayo kwamba labda ingekuwa ni kitu hapa cha kwamba kinatisumbua kwenye hakili, tutakuwa tumefahamu na vile tulizomuzia hadithi zake zilikuwa milango ameweka milango 12 na insha Allah kwa uwezo wa Allah tumemaliza na tunaoomba Allah subhanahu wa ta'ala akatupe taufiki katika hiyo na ikikuwa kuna jamaa ambao kuna kosa, makosa ayotaba kwamba yamepatikana katika hali yetu ya kusherehesha hicho kitabu fa min indi wa min ash kwa sababu sisi wanadamu si kamal lil ukamilifu ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumejitahidi katika kadri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia ili tuweza kusherehesha na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe na elimu ambayo kwamba tumenifaaika katika yeye atufundishe elimu na ambayo kwamba tume ku, iye. iwe kwa katika wale ambao kwamba ataweza kusikiza iwe ni faida kwao اللهم با الله سبحانه وتعالى قولا ويتبعون احسنه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا يستمعون قولك ويتبعون احسنه اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم وصلى الله على محمد وبارك عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والعفو منكم